Bé, bona tarda, benvinguts a la sessió ordinària del ple municipal de 4 de novembre de 2014. El primer punt de l'ordre del dia és la, com preceptivament es ve establint a les sessions ordinàries, és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. En aquest cas tenim per aprovar la de 6 de maig, la de 3 de juny i l'extraordinària del 13 de juny de l'any 2014. Alguna observació respecte a aquestes actes? Doncs quedarien aprovades per unanimitat. El segon punt, i us informo breument sobre l'activitat portada a terme per mi com a alcaldessa, l'activitat institucional des del ple passat, resumint diria que el dijous 9 d'octubre... Vaig inaugurar l'exposició Ecorelles del pintor Daniel Deixà, en el que és el, el servei de consultes externes de l'Hospital de Figueres. Seguidament a la nit vaig sopar amb joves empresaris. El divendres 10 d'octubre de bon matí vaig visitar les activitats que ve efectuant el Centre Cívic de la Creu de la Mar i el vespre sopar amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. El, dilluns 3 de, perdó, el dissabte 11 d'octubre vaig assistir al vespre a una desfilada organitzada per Comerç Figueres en el marc del, del Comerç Fashion Day el dilluns 13 d'octubre al vespre al Consell Escolar Municipal a l'Institut Ramon Montaner el dimecres 15 d'octubre eh, amb motiu de la commemoració del 74, 74 aniversari de la mort del president Lluís Companys van fer l'homenatge eh, que venim acostumant a fer el dia 15 d'octubre. El 16 d'octubre al Cercle Esport es va presentar el Pla Estratègic de Promoció Econòmica Català L'Empordà i el Pla Sectorial Turístic. El dissabte 18 d'octubre vaig assistir a la Fira per eh, Aliments per Llibres que eh, promoguda per Llibres Low Cost i amb col·laboració de l'Ajuntament de Figueres es ve eh, ja fa 3 anys que es ve fent. Aquest any en el mar de la plaça Catalunya i eh, a la tarda vaig assistir a la Flash FlashMod, que també ja és el segon any que fa, per part de l'associació Iris, a la plaça de l'Ajuntament, a l'enterrament també eh, una hora abans del de, fill predilecte de la ciutat, que va morir el senyor Joan Guillemet i eh, en aquesta mateixa tarda la Cafeteria d'Alicatessen a la inauguració d'una exposició de talles de fusta promoguda per un grup d'artistes eh, amateurs empordanesos. El diumenge 19 d'octubre en el pavelló municipal al matí es va presentar els equips base del bàsquet Escolàpies. Per bo, seguidament, vaig fer una volta per la fira d'Obtàlia que també tenia lloc aquell mateix diumenge al de matí i a la tarda al Teatre Municipal al Jardí després d'haver dinat amb els eh, arrossada amb l'Associació de, de Veïns de la, de la Creu de la Mà vaig assistir al jardí el lliurament de les distincions de ciutat del 2014. El dilluns 20 d'octubre, el matí, patronat de la Fundació Gala Salvador Dalí i a la tarda vam acollir o va arribar la torxa dels especials olímpics que han tingut lloc el cap de setmana passat a la ciutat de Calella. El dijous 23 d'octubre, al vespre, Barcelona, l'Ateneu de Barcelona es va presentar eh, les memòries inèdites de Carles Fages de Climent. El divendres 24 d'octubre vaig visitar el de dematí l'editorial Brau i seguidament eh, vaig visitar, juntament amb el president de l'Associació de Veïns de l'Horta d'en vaig fer una visita al barri per veure certes qüestions que m'havia requerit el, el seu president. El diumenge 26 d'octubre, el eh, B uh, vaig de dinar oh la rossada del, del barri de l'Horta de, de Capelleres, seguidament vaig anar a la presentació del futbol base de la Unió Esportiva Figueres, seguidament a la presentació del futbol base del club de futbol Juncària i seguidament el concert eh, dirigit per el mestre Gonzal Comelles eh, al Teatre Jardí de la Ciutat. El dilluns 27 d'octubre al vespre vam fer comissió de barri de Sant Joan, aquí l'Ajuntament, el dijous 30 d'octubre eh, vaig rebre o va venir amablement a presentar-se la nova junta del club de bàsquet Paf que ha tingut renovació de junta, i el vespre a la Casa Empordà vaig assistir a la conferència al càrrec del jutge Santiago Vidal sobre aquest procés que s'està esdevenint aquests dies fins al diumenge que ve el 9N. El divendres 3 d'octubre la... vaig assistir a la inauguració de l'exposició eh, eh, 9 raons pel 9N en el marc d'art i política que també hagués de, de venir en aquests dies per part de l'artista Albert Llobet a la Galeria Dolors Ventós. El dissabte de novembre, el cementiri municipal eh, van fer també el eh, recorrent cada any pel Dia de Tots Sants, homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i els republicans morts en els camps. Eh, Nassis, i el diumenge 2 de novembre a la plaça de l'Ajuntament el dematí fins a ben entrada a la tarda l'actuació de fi de temporada de la Colla Castellera i a la tarda el Festival Dancing a càrrec de la Dolça Tardó al Teatre Municipal al Jardí i també vaig assistir una estona a la visita guiada al cementiri municipal eh, organitzada amb, amb molt d'encert i eh, realitzada a banda d'organitzada per part del de doctor Narcís Bataller, per part d'en de Josep Maria de Costa i amb la col·laboració d'en Bruno Pérez, una visita guiada amb il·luminació amb espelmes i foc i la col·laboració de l'Associació de Voluntaris de Figueres. El dilluns 3 de novembre i el vespre vaig assistir a la conferència promoguda per l'Associació del Càncer. La conferència Arribarem mai a curar el càncer a càrrec del doctor Salvador Massip que organitzava aquesta associació. Això seria breument l'activitat institucional portada a terme l'últim mes des del ple passat. El punt número 3 és la proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 4 de l'ordre del dia de la sessió. En aquest cas es presenta una proposta d'alcaldia que s'hauria de ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia en relació a donar-se per assabentat d'un escrit de, de la Fiscalia Provincial de Girona i a una reprovació de l'actitud del grup municipal del Partit Popular de judicialitzar les actuacions municipals. Sí, senyor Monfort. Uh, sí, des del grup municipal d'iniciativa creiem que en aquest punt estem barrejant dues coses que no tenen res a veure una amb l'altra. Per un cantó es dona per assabentat d'un escrit de la Fiscalia, que jo crec que això podria ser un punt d'ordre del dia, i per l'altra, a la proposta del govern, eh, s'aprofiten aquí i escola a reprovar l'actitud del grup municipal del grup municipal del Partit Popular per judicialitzar actuacions municipals. Eh, des del grup municipal d'iniciativa no donarem suport en aquest punt perquè creiem que estem barjant dos punts diferents i creiem que no juga a net. Bé, en tot cas el que podríem fer és una votació separada del, dels punts o cap inconvenient respecte si es volen pronunciar respecte a l'un. Bé, el primer és donar-se per assabentat, per tal no, no requereix votació, i en tot cas el segon punt és el que vostès poden votar-hi a favor o, o en contra. Senyor Font. Sí, des de la votarem en contra. Podem estar d'acord o no amb les actuacions del grup municipal de la Partit Popular, però no creiem que sigui feina nostra reprovar eh, les seves actuacions. Molt bé. Senyora Mato, sí. Nosaltres eh, votaríem a favor eh, si l'equip de govern doncs, eh, manifesta també la seva intenció d'exposar, eh, diguéssim, els motius de la reprovació, per tal de que tingui en, en aquesta taula i davant del públic també un debat sobre de què estem parlant, diguéssim, incloure la, la reprovació per la reprovació sense poder-ne parlar eh, tothom, no estaríem a favor és a dir eh, perdó, sí, senyor Casellas Sí, nosaltres també estem en la mateixa posició que, la, que el grup municipal d'Esquerra Republicana ens agradaria saber que, que evidentment veiem de què es tracta, que s'ha arxivat una denúncia però ens agradaria que s'expliqués que pertenir aquest anunci perquè, en fi, la tramitació que ha tingut tot plegat i també ens agradaria sentir del doncs, grup popular, ja que se'ns ha sotmet, doncs, diguem-ne a judici, entre cometes, a l'actitud d'un determinat grup polític, doncs ens agradaria sentir les versions, aviam què és el que, el que ha passat aquí. Bé, doncs, eh, si els hi sembla... Eh... Explicaria el punt número 4 i després vostè tenen l'opció de, de, de, de decidir si aproven la seva inclusió a l'ordre del dia no en un punt número 3. Uh, bueno, doncs ho faríem així, us, us explico el contingut del punt número 4, efectes de que puguin decidir si es proceden o si volen votar a favor de la seva inclusió a l'ordre del dia. El punt número 4 seria aquesta proposta esmentada relativa a donar-se per assabentat d'un escrit de la, de la Fiscalia Provincial de Girona. I nosaltres demanaríem aquesta repro reprobació d'una actitud que el parer del grup municipal de Convergència i Unió pues, entenem que políticament no és, no és procedent. Uh, la Fiscalia Provincial de, de Girona uh, va fer arribar, eh, personalment, en aquest cas, eh, la, la Fiscalia Provincial notifica resolucions a títol personal a aquelles persones que, que han estat denunciades per, a, per alguna actuació. En aquest cas, eh, se'n va fer arribar, eh, com a Marta Felip, com a alcaldessa d'una ciutat, eh, una, un arxivament d'unes diligències d'investigació, incuades per la Fiscalia arreu d'una denúncia interposada per la portaveu del grup municipal del, del Partit Popular de Catalunya i regidora de l'Ajuntament de Figueres, concretament contra tres persones, contra l'alcalde president de Figueres l'any 2012... L'actual l'alcaldesa des de gener de 2013, així com el regidor d'Hisenda, per presumptes irregularitats en l'abonament de subvencions, ja que dels fets denunciats no se'n desprèn caràcter delictiu, el que es fa saber els efectes del que disposa l'article 773 de la llei de enjudicament criminal, perquè puguin reproduir la denúncia davant del jutjat d'instrucció corresponent. Uh, a través d'aquest auto, vaig eh, conèixer per, eh, per primera vegada diguéssim quina denúncia s'havia interposat per part del, del grup municipal del Partit Popular a la Fiscalia Provincial de Girona en aquest cas com he dit s'havia interposat contra Santi Vila anterior alcalde de l'Ajuntament fins a l'any 2012 contra Marta Felip, alcaldessa eh, des de 2013 i contra el regidor d'Hisenda eh, des de gener eh, no, en aquest cas des de 2011 que és el senyor Manel Toro. Arrel d'aquesta denúncia es van obrir unes, unes uh, diligències d'investigació que uh, van comportar, per als fets que hem anat uh, esvinant després, que uh, s'ha imputat i es cridés a declarar el senyor interventor de l'Ajuntament fins al mes de maig d'enguany, de, fins aquest uh, 2014, el senyor Carles Pigem, i que s'ha imputat i es cridés a declarar el regidor no escrit, el senyor Esteve grata -Cos. Uh, bé uh, nosaltres uh, des del grup municipal de Convergència i Unió en aquest cas uh, a més a més de com a persones individuals com a alcaldessa en aquest moment o el senyor Manel Toro com, com a regidor d'Hisenda entenem que no és una actitud en absolut d'ètica eh, política anar a cop de denúncia a Fiscalia si s'entén que hi ha alguna actuació de l'Ajuntament que es podria no ajustar a dret. Entenem que no només és judicialitzar la política municipal sinó que més és fer-ho penalment. Una denúncia a Fiscalia és una cosa molt seriosa i per tant se n'ha d'estar molt convençut entenem perquè és una denúncia en via que pot acabar en via penal hi han altres instruments des de una petició a l'Ajuntament o en el propi equip de govern, un recurs contenciós administratiu, una pregunta al Tribunal de Comptes, una denúncia a l'oficina antipreu i hi ha tot un escalat de mecanismes de control de la legalitat de l'actuació municipal abans d'arribar a una denúncia a Fiscalia. Per una qüestió, per una qüestió en aquest sentit molt concreta, que és fàcil d'esbrinar si és legal o no és legal. I la nostra reprobació, en aquest sentit, no ve d'aquesta denúncia i prou. És un seguit de denúncies a Fiscalia que anem patint des del de, eh, començament d'aquest mandat. Entenem que no és una manera de fer política, que la política s'ha de fer en els plens i o bé presentant un projecte de ciutat o bé contradint opcions polítiques, però en aquest sentit no veiem... Que sigui una bona manera de fer política i que és una qüestió que no havia passat mai en aquest Ajuntament en la, des del funcionament d'aquest Ajuntament en època democràtica que entre grups municipals o entre un grup municipal i equip de govern s'anés a Fiscalia a denunciar estem parlant a Fiscalia, en via penal a denunciar una actuació concreta per part del govern en aquest sentit si, he de dir que si, si el que es vol és fer eh, o sigui, dubtem realment que el que es vulgui és controlar la legalitat de l'actuació municipal i podria dir personalment que hi veig una intenció clara si per via de la denúncia aconsegueixen alguna imputació d'algun tipus i ens eliminen de l'escena política en aquest sentit. No considero proporcionat de cap manera que a conseqüència d'una denúncia a la Fiscalia dirigida contra un alcalde i un anterior alcalde i un regidor d'Hisenda eh, es pretengui el bon fer de la política municipal sinó que més l'únic que s'aconsegueix és que s'imputi a un funcionari municipal prèviament i que s'imputi a un regidor no escrit crec que hi ha moltes maneres d'esbrinar si el que es fa és legal o no és legal i com s'ha comprovat o s'ha pogut comprovar amb una simple explicació jurídica de per què és legal pagar el senyor Esteve Gratacos com a grup municipal. En el seu una qüestió tècnica perquè el senyor Esteve Gratacos es va presentar en coalició en unes eleccions municipals, junt el grup d'AM, Acció Municipal, es va presentar conjuntament amb, la, amb el grup municipal d'Esquerra Republicana i amb un motiu de la seva incorporació al plenari municipal va decidir passar a regidor no escrit. És en aquest moment en què eh, un, una coalició que s'havia presentat es desfà i diu la llei de bases de règim local que és lícit i és legal entenem que és legal pagar com a grup municipal el senyor Esteve Gratacos en tot cas hi havia moltes maneres de saber-ho, moltes i no anant a fiscalia sincerament que comporta haver d'anar a declarar davant de fiscalia que vol dir a la Guàrdia Civil buscar un advocat per part de les persones que han estat cridades a declarar amb les despeses que això comporta i amb el malestar que això comporta perquè a ningú li agrada que el tractin de delinqüent aquest és el motiu pel qual des del grup municipal de Convergència i Unió volem reprovar aquesta manera de fer política que entenem que no és la correcta i que hi ha moltes altres maneres de fer política en un ajuntament Gràcies mm. Bé, en aquest sentit, un cop explicat el motiu del, del punt 4, jo crec que eh, podem decidir si bé, es pot passar votació si s'incorpora el punt número 3 a l'ordre del dia. S'aprova la seva inclusió? Per unanimitat? Doncs passaria el punt número 4, que en aquest sentit, eh, per part del grup municipal de Convergència i Unió, crec que no cal donar més explicacions que les donades, o, excepte que hi hagi alguna qüestió al respecte assenyem un far. Perdoneu, però m'han quedat dubtes de què estem fent exactament. Eh? De... Tenim un punt número 3, que és la proposta relativa a ratificar la inclusió del punt número 4 a l'ordre del dia. Estàvem en el punt número 4 i hem dit que a lo millor s'operaríem amb, amb dos punts, aleshores no estem incloent el número 3, sinó que el que estem fent és incloure un punt 4 del punt 2, per exemple. És no, així? No, so, estem el, fent, el punt número 3 era decidir la inclusió del 4 Exacte. a l'ordre del dia mm. per tant hem votat per unanimitat que s'inclogui i per tant ara... Bé, bueno, aleshores el vot d'iniciativa és contrari a incloure el punt número 4 en la format en què està aquí, en aquí descrit uh, mm. no. Doncs passaríem a la votació del punt número 3 uh, Vots a favor de la seva inclusió? Vots en contra? Abstencions? Resultats, senyor secretari, si sisplau. S'han 21 vots, set afirmatius, quatre negatius i una abstenció. Bé, doncs, aprovada la seva inclusió a l'ordre del dia, ara sí passaria en el punt número 4, que l'explicació de la qual... L'he fet referida en el moment de l'explicació del, del punt número 3, però en aquest sentit sí que a petició del senyor Montfort podíem votar separadament els punts que inclou aquesta proposta. En el primer no caldria votació perquè és un simple assabentat, és donar-se per assabentat i es votaria el punt segon d'aquesta proposta, el 4.2, que és el relatiu a la reprovació del grup municipal de, del Partit Popular eh, per prejudicialitzar les actuacions municipals. Respecte a aquest punt, si volen intervenir, senyor Monfort. No, jo continuo tenint dubtes i m'agradaria preguntar al secretari si, real, si realment eh, un d'una separació incloure i reprovar una actitud, això és una cosa que es pot fer tranquil·lament en un punt d'ordre del dia o dona... O dona... No pot donar a confusió. A mi, no, a mi no em crea confusió, vull dir, són dos punts, es poden votar per separats, es poden votar junts, el que decideixi la presidència. La presidència. En eh? aquest sentit, doncs, l'assabentat entén que no s'ha de votar, ens donem per assabentat d'un auto de, de fiscalia i el punt número dos sí que s'hauria de votar en el sentit. Alguna intervenció? Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. A nosaltres no, no ens agrada que se judici, judicialitzi la política municipal, perquè si resulta que les coses les de resoldre un tribunal, segurament ni perdíem el temps sentant-nos al voltant d'aquesta taula ni faríem perdre el temps a la gent que, que assisteix als plens i que els anirà també pels mitjans de, de comunicació. Però també ens sembla que si s'ha arribat a aquest punt, que és un punt que crec que no desitja ningú, m'agradaria pensar que no desitja ningú, és perquè potser eh, no sempre l'equip de govern ens doncs, dona respostes a les preguntes que fem des de l'oposició. Això és un tema que no surt en aquesta taula per primera vegada i moltes vegades ens hem lamentat, jo personalment ho he fet moltes vegades, de dir que ens assabentem de temes eh, pels mitjans de comunicació i no pels canals de, de l'Ajuntament. Per tant, una part de raó eh, amb la, la queixa, amb el fons de la queixa que fa el Partit Popular, crec que és compartida per tota l'oposició. També és cert que tots els grups de l'oposició hem viscut la situació de demanar una informació i que no se'ns sigui donada. Alguna no en termini i l'altra directament no proporcionada. Per tant, sí que és cert que genera una certa sensació d'impotència. Vostè, senyor alcaldessa, deia que la situació amb la qual s'aviu ara en aquest Ajuntament no s'havia generat mai. És cert i és trist, però també vull dir que la situació de majoria absoluta en aquest Ajuntament no s'havia donat mai. L'altre dia a la conferència del jutge Santiago Vidal que molts admirem i vostè mateix senyor alcaldessa Llera, el senyor Santiago Vidal deia que la nova Constitució de la República Catalana estaran prohibides les majories absolutes. Doncs crec que la forma en que vostès apliquen el govern és un clar exemple i és una prova per la qual no hauríem de haver majories absolutes. Per què? Doncs perquè la informació no sempre flueix i perquè directament es genera una situació de confrontament i d'oposició més que una situació de buscar tractes i de buscar pactes en favor de, de la ciutat per tant a nosaltres el que fa el PP no ens agrada, no ens agrada gens, però és que el que fan vostès tampoc no ens agrada, jo crec que aquí si segueix de reprovar s'hauria de reprovar a tots dos en diferent grau en diferent grau m'agradaria molt posar l'accent que en diferent grau jo crec que judicialitzar no és exactament eh, el mateix que el que vostès estan fent, perquè el que vostès fa no ens agrada no ens agrada gens i a més a més nosaltres considerem que qui té el comandament i qui té la majoria podria exercir, podria exercir perfectament la generositat i la transparència que pensem que no exerceix. Per tant, nosaltres, insistint, no agradant-nos gens el que està fent el Partit Popular, no votarem a favor d'aquesta reprovació. Sí, senyor Casellas. Sí, gràcies, senyora alcaldessa, per fixar la nostra posició, tot i que ens agradaria haver escoltat el que dir, el, el grup popular al voltant d'aquesta qüestió. A veure, sense, com que estem parlant d'una cosa d'enrere, una cosa que té a veure doncs, amb l'assignació la, al grup doncs, de la, del, del senyor Gratacós, i té a veure, no, no vull entrar ara en... Crec que és millorat la comunicació amb l'equip de govern, però francament també crec que ha millorat força des del de temps de Santi Vila. Eh? Aquesta, permeti que els ho digui, no en els termes de reprovació eh, que, que estàvem parlant, però sí que eh, varen passar-ho molt magre des de l'oposició. I què vol dir passar-ho molt magre de, des de l'oposició? Vol dir que els ciutadans, una part molt significativa dels ciutadans, la meitat dels ciutadans perquè de d'allà i d'on té les coses que té també ho van passar magre perquè no podien saber les coses, no podien perquè no hi havia la transferència adequada i a més a més ja em perdonaran jo eh, i crec que s'ha de perseguir a altres instàncies però el, allò del respecte pel procediment de l'anterior alcalde em permetran que posi manifestament en dubte i allò ha portat aquestes coses. Ara bé Sí que estic convençut que la manera de perseguir la manca de respecte als procediments té veure més amb un recurs administratiu o amb un recurs contenciós administratiu. De fet, el grup socialista ha intercursat recursos, un recurs contenciós administratiu contra alguna decisió d'aquest consistori. També vull afegir que no ens agrada que es judicialitzi o que es, es porti a fiscalia el comportament o les decisions que són perseguibles en altres instàncies. També vull dir allò tan català, no, que totes les fallilles són mascarades per un parol. Mirin jo si una cosa em penedeixo és haver denunciat el senyor Borrego fa molts anys, vostè se'n recordarà per un delicte d'incitació a racisme per unes afirmacions. I això, al cap del temps he vist que no portava lloc, i això ja s'ha donat a, a, la ro, a la senyora alcaldessa. Eh? Eh, és veritat que força vegades ens doncs hem dit amb allò del llibre del Sant i nosaltres deiem posarem la denúncia i al final no l'hem posat. perquè, escoltin-me, està molt bé que en aquest país donem-me culpes polítics de moltes coses, però que la fiscalia també té ulls a la cara i també hauria de llegir i prendre iniciatives, no només s'hauria de fer doncs, des de... Un punt de vista polític que per nosaltres francament no, no acabem de veure. Reprovacions també n'hi ha hagut més. Jo, senyora Mata havia de recordar que sent vostè regidora el d'Esquerra Republicana va proposar una reprovació amb un ple francament sagnant a la doctora Maria Antònia Bonany eh? una reprovació que va ser argumentada i defensada per la senyora Carbonell vull dir que en aquesta saga n'hi han vist ni hem vist de totes mirin, finalment la nostra intenció i dacord d'acord seria, donc votar a favor de la proposta del govern. Eh? seria votar a favor de la proposta del govern perquè ens desagrada, perquè hi ha hagut no és la primera. No és la primera denúncia del grup popular, sovint ens sembla que es busca el Watergate a darrere qualsevol iniciativa de coses que són al final. Doncs escoltit, no, jo no veig no veig en el fons de l'assunt que, que un grup per fer política per servir una quantitat de diners per fer política, no trobo, no hi trobo cap qüestió que tingui a veure amb la prevaricació, però ens abstindrem ens abstindrem perquè finalment doncs, de la manera que ha quedat això sembla més una pica baralla política entre dos grups que una qüestió doncs, que, sigui, que sigui objecte d'una doncs, gravetat tremenda jo des d'aquí simplement insistir en que voldríem que això no tornés, no tornés, no tornés a passar a senyores del PP i ons els demano doncs, que, que facin les iniciatives polítiques que tinguin per convenient que denunciïn, que facin rodes de premsa, que facin notes però que si entre tots no ens hi posem a tenir la política més dignificada no ens en sortirem, eh? només hem de veure com estan les coses al país en definitiva ens abstindrem perquè ens dol com Santi Vila ens va tractar però sí que volem deixar clar que si ho ens de posar en una balança finalment don't pensem que el govern i el grup de Convergència i Unió en aquest cas don't terror. Sr. Olmedo. Gràcies. Uh, bé. Que vostès vulguin venir aquí a donar doncs, compte doncs, de, de l'escrit, de, del retorn de, de Fiscalia, em sembla correcte. Ara que vostès vulguin venir aquí a reprovar el Partit Popular, diria que ho trobo doncs, bueno, fins i tot ridícul, no sabia com dir-ho, subrealista, esperpèntic. Eh, gràcies, començaré. Vostès que vulguin doncs, escutar les explicacions, però vagi per endavant, que no hi ha res personal contra doncs, el senyor Esteve Gratacós, regidor no escrit, i, bé, eh, diria primer que gràcies al nostre CUP s'ha deixat de pagar a un grup municipal que és inassistent i que el fiscal no ho considera delicte, no? però que és totalment, vist del nostre punt de vista, que és totalment irregular. Pa. De moment, eh, bueno, es va deixar de pagar i a hores d'ara encara no sabem com està. Si vostè ja ha fet un altre un decret d'alcaldia, doncs perquè se li torni, doncs, aquestes atribucions. I després, doncs, gràcies a també tot això, vàrem esverinar que, bueno, que se li havia pagat per un error, doncs dues vegades un mes i, bueno, doncs, a veure això, al cap de set, de set mesos s'han tornat els diners. Bredament, venir aquí a explicar les misèries humanes, ho trobo... Mm, no sé, hi ha ja com qualificar-ho, no? Perquè tot això també ho podíem haver parlat a la Junta de Portaveus i no calia de treure aquests tas bruts. Si vostès els que volen és enfonsant-nos a nosaltres com a partit, doncs bueno, allà vostès, no? Però venir a treure aquestes misèries no li veig, no? Bé, per altra banda, que sàpiga vostè que nosaltres continuarem a treballar amb la manera que nosaltres hem actuat del primer dia en aquest Ajuntament, que és treballar per als serveis dels ciutadans. I si nosaltres ens sembla que hem de portar alguna cosa, doncs, ho trobem oportú i portar alguna cosa, doncs, a la Fiscalia o allà on sigui, un monument superior, ho continuarem fent, no perquè vostè ens vingui a dir aquí. Vostè no és ningú per dins la manera d'actuar. Això vagi per endavant. Vostè creu oportú fer-ho d'aquesta manera, doncs nosaltres també creiem oportú, doncs, treballar així. Eh, per altra banda quan vostès diuen doncs, que judicialitzen tot, bueno, us sembla pues ara farà al bueno, maig, farà 4 anys, és que no hem fet res més vull dir, si fem un repàs, què és el que hem portat no? o l'antifrau o la fiscalia hem portat senzillament el tema del carrer Sant Pau, el local de carrer Sant Pau aquí avui hi ha molta gent i donarien l'erró a aquest, bueno, hm, estem pagant gràcies al Partit Popular, degut a aquestes hm, que ho vàrem enviar a l'antifrau o allà on sigui, no es pagaven si 6.000 euros i ara, ara paguem 5.000 euros, sí, sí, bueno, es va rebaixar, en principi eren 6.000 euros, no digui que no perquè això era l'època de Santi Vila. i si no, ho mirarem, d'acord? Vale. Llavors, gràcies a tot això, es va rebaixar, doncs a 5.000 euros llavors per què ho vàrem portar amb un ent superior? perquè llavors el pleu de clàusula el pleu de, de, de clàusula les va modificar una vegada i una altra, que normalment això no s'ha vist mai Val. el tema de l'escola d'hostaleria que bé el senyor Joan de la, la CUP crec que vàrem fent contenciós en vés els ja ha nosaltres encara no ens han dit tres. llavors en allà t'havies varen modificar uns convenis llavors nosaltres el nostre grup i els nostres assessors pensem que ja hi havia alguna cosa que no, que es tenia que portar en un any superior perquè amb, vosaltres, amb vostès no traviem l'aigua clara després el tema de conserveis i el tema de la canonada el tema de FISER-SA vostè sabeu que encara estan sortint caixes o fotocòpies no? o digui, si no sabem, eh, que estan sortint encara, doncs vale? dir, hi ha una línia d'investigació oberta per tant, que vostè vingui aquí i que tot ojit i l'exilitzem és fals, és mentida eh? vale, això és el seu criteri i nosaltres el mostra. I després jo crec que també seria bo, si vostès al volgut venir aquí a explicar tot això en detall, no sé si també seria bo doncs que expliqués als ciutadans i aprofités també doncs, bueno, tantes coses, tant de temes que estan, que estan oberts aquí, que els hi preocupa realment, els hi preocupa molt els figrens més capaç dir que reproven el Partit Popular doncs bueno, expliqui no, de que bueno, aquest, en aquest veí que se li haurà de pagar 4.400.000 euros no? bueno, ja ho explicarà si ho vol explicar ara o a posteriori a llavors, bueno, tants d' afers el tema de la Guàrdia Urbana aquesta preocupació que tenim nosaltres tant com regidors com als ciutadans també expliqui, a veure, què pensa fer al respecte per aquesta mala maró i tot això, per solpentar-ho no? expliqui'ns també doncs, aquest curs de sade que s'ha pagat a un senyor que, bueno, que no és funcionari, sinó que és un càrrec de confiança, i que han sortit els diners d'aquí, i que jo vaig dir a Montplei, en encara res d'ara, no sé com està sé que algú està treballant per fer unes denúncies i possiblement, si mire, no l'he posada perquè ja hi ha algú que va dir que li posaria perquè no es pot pagar amb un càrrec de confiança no, no, mire, un, curs, un curs de sade Cadascú que se'l pagui, una cosa és un funcionari i una altra cosa és un càrrec de confiança. I podria estar aquí hores i hores, però no vull cansar, m'entén? Només aclarir-li que el nostre grup continuarà fent com el primer dia treballar per als ciutadans i que tenim l'aval de tots els ciutadans. Només ara té per acabar, ja que jo he escoltat, doncs també l'altre dia hi havia una reunió d'aquí de, doncs, de, del carrer Sant Pau i del, i del carrer Sant Josep. Nosaltres estàvem amb el senyor Diego Barrigo i última fila callats perquè ningú us havia convidat. I de tota manera, tot el que es va dir allà, això es va donar a nosaltres, van dir, bueno, doncs estem fent la feina ben feta, perquè en allà els veïns varen dir el que nosaltres pensàvem. I van pensar, dins un quart que això el Partit Popular ho digués. Una senyora es va atrevar dir que a partir de les 8 del vespre, a la seva filla, quan ten, quan, que té 18 anys, no la deixa anar sola. Van pensar, menys mal que ho diuen els veïns, si nosaltres, diguem això, ens haguessin dit, bueno, poder també ens haguessin reprovat diguin que a Figueres doncs, hi ha una manca de seguretat i que pugui ser que a partir de les 8 de vespre segons quins carrers no es pot anar doncs bé, bueno, això és l'aval que tenim i el suport dels ciutadans que pensen doncs, molt com nosaltres I, i, bueno, i crec que si ens ha de reprovar algú serà el mes de maig que ens reprovaran i ja li dic, continuarem fent com fins ara i si creguem que hem de portar alguna cosa amb un ent superior, ho continuarem fent gràcies Bé, en relació... A totes les afirmacions que s'han dit, eh? Eh, en aquest sentit sí que voldria contestar l'absoluta demagògia per part de la, de la portaveu del Partit Popular que ha fet un míting aquí absolutament abstracte del que suposa que és una reprovació a una actitud que entenem que no és, que no és política per part d'un grup municipal, que no és manera de fer política i, i que no és manera de fer ciutat sinó que eh, com el primer bon dia eh, porta la quinta governa a Fiscalia eh, Respecte a l'accés la, a, la, a, la, a, a la informació en aquest Ajuntament, senyora Mata en aquest sentir, d'incentir eh, nosaltres Crec que tot el que es demana, d'acord amb la via reglamentària que hi ha, que és per escrit, eh, tot s'ha contestat. I no recordo cap escrit del grup municipal d'Esquerra Republicana de, de Catalunya que s'hagi entrat, no recordo perquè vostè no té costum d'entrar-ne, de, de, i que no s'hagi contestat tampoc. Per tant, eh, no, no entenc quin és el, el supòsit que entenc que no donem prou informació. Que vostè parli de, que projectes de l'equip de govern se n'assabenten de la premsa és una cosa, però estem parlant de petició o d'accés a la informació. En aquest sentit, nosaltres entenem que complim absolutament amb el que se'ns demana per escrit en el termini, segons la llei diu, diu quatre dies, però en aquest cas sí que li he de dir que a vegades però per, perquè ja el propi escrit des del registre arriba amb una posterioritat superior als quatre dies. En aquest sentit, respecte a l'accés a la informació, la donem amb totes les garanties respecte a l'acció com a equip de govern una, bueno, entenem que pues, una situació de majoria absoluta pues, uh, uh, i, i la no necessitat de fer pactes en aquest sentit que ens recriminava entenem que és una, és una actitud política però que res a veure té tot això amb una actitud que és la que estem re reprovant en aquest, en, aquest, uh, en aquest punt de l'ordre del dia que és una actitud perillosíssima perquè et rep gent que no té res a veure amb la voluntat de denunciadora, en aquest sentit, ja ho he dit. En aquest cas, la voluntat de denunciar anava absolutament dirigida contra un alcalde, contra una alcaldessa i un regidor d'Hisenda, i aquí s'ha perjudicat, agents, s'ha perjudicat un funcionari municipal que l'última setmana de, de la seva vida laboral va haver de veure's buscant un advocat i anant a declarar la Guàrdia Civil i s'ha perjudicat un regidor de l'oposició que es va trobar en el mateix sentit això a banda de la despesa que comporta que és això és una humilació personal que entenc que en cap, de cap manera té lloc dins d'un exercici lícit de la, de, la, de la política i per una qüestió que no ens van ni demanar per escrit, sinó que van anar directe a fiscalia a denunciar-ho, com moltes altres. com moltes altres Per tant, no es queixin en aquest cas de falta d'accés a la informació, perquè és que la informació ni no ens l'han demanada. Però és que no només no en té prou a anar a judicialitzar, sinó que quan no li agrada el que li contesten, vostè mateixa fa sentència, que en aquest sentit diu, entenem que sí que hi ha delicte i que el senyor Esteve Grat Recors no pot cobrar. Doncs això és una bajanada com una casa, perquè si, no, si, si la fiscalia aprecia que no hi ha delicte, Vull dir, que vostè no pot entendre que hi ha delicte. El senyor Estebaneta Cos pot cobrar, per la, per la raó que he explicat, a la llei de bases perquè es varen presentar una comissió amb, amb una coalició amb el grup municipal d'Esquerra Republicana i així diu la llei que pot seguir cobrant en el passi de la situació regida o no adscrit. I que això comportarà doncs que tot aquest temps d'aturada, de, de pagament de les retribucions que ha hagut d'estar, se li torni en endarreriments. Aquesta és la situació. Nosaltres venim demanant que es torni a l'arena política, que es faci política i no que s intenti via denúncies, perquè estem parlant de l'àmbit penal, i això afecta a l'àmbit personal i patrimonial d'un denunciat, que és una cosa molt sèria, i veiem total mala fe en aquesta actuació fe si és amb coneixement i encara molt més perillós si és amb absolut desconeixement doncs va, anar a fiscalia no és un joc no és un joc, s'ha d'estar molt segur del que es fa, entenem nosaltres s'ha d'estar molt segur del que es fa i de quines conseqüències pot tenir respecte a la picabaralla política entre grups té, té raó el senyor Casellas realment el que hauria de ser un conflicte polític, una picabaralla política en un plenari, no es pot entendre de cap manera lògica que se'n vagi a una fiscalia. És el que li di. Això és el que li demanen els ciutadans. Jo li ben juro que en tot el temps que porto com a regidora i com a alcaldessa, cap ciutadà m'ha demanat que porti ningú Fiscalia. I dubto que li demanin a vostè. Li poden queixar-se-li d'alguna actuació nostra o del que fem o del que no fem. Però no em crec, sincerament, no em crec que cap ciutadà li demani que ens porti Fiscalia. No m'ho crec. El que vol els, la, els ciutadans és que es treballi per ells, que hi hagi entre els polítics que formen part d'aquest plenari voluntat d'encesa i responsabilitat política. I en aquest sentit no li veig enlloc. En aquesta manera... I molt menys amb tota la disquisició que acaba de fer, apel·lant a, a, a cursos de SADE, que va quedar provadíssim que el personal eventual entrava a dins un conveni específic que admetia el pagament d'una part proporcional de la matrícula, la resta anava a càrrec del, del treballador, que pogués pagar-se una part proporcional d'aquesta matrícula a ISADE, de la mateixa manera que va quedar aprovat i de fet és que la, la qüestió se va acabar en quatre dies que a mi mateixa, com a diputada provincial, se'n va pagar el 50% de la matrícula. Una cosa és el que faria o, o no faria vostè políticament i l'altra el que és legal o és el que és il·legal i molt més a l'àmbit penal, molt més. En aquest sentit jo, com a alcaldessa i com a representant d'aquest grup municipal de, de Convergència Unió reiterem aquesta voluntat de reprovar aquesta actuació reprovació que considerem justa perquè no és manera honesta de fer política i demano tot i que sé que, com vostè ha dit, seguiran fent, seguiran obrint el ventilador a discreció i sense cap criteri, a oficines antifraus, a fiscalies, eh, tot menys el contenciós, perquè, per, perquè, perquè costa diners, perquè hi ha les taxes judicials que realment dificulten l'accés a la jurisdicció. Si vostè es valenciarà si cosa és legal o és amb bona fe vagin al contenciós però com que costa diners és més fàcil anar escampant papers a fiscalia o a oficines antifraus que sí que han obert línies d'investigació però és que és normal si vostè posa una denúncia l'acte següent és que s'obre una línia d'investigació és normal, eh, però això no vol dir que sigui delicte, és que és normal, hi ha una denúncia i aquestes instàncies obres línies d'investigació. I de fet estem enviant papers, Clar que estic, no, és, és el que hem de fer, és el que ha de fer Antifrau, si hi ha una denúncia, comprovar si és veritat, i nosaltres a la que ens demenen documentació l'hi enviem. Entre tot, dins la més absoluta no normalitat, per més que vulgui semblar que hi ha una ombra de corrupció sobre aquest Ajuntament i jo demano que no s'actuï d'aquesta manera perquè tan enganyat és el ciutadà quan hi ha corrupció quan se li vol fer, com, com quan se li vol fer creure que hi ha corrupció Respecte, no, no voldria dir res més Senyor Betaco, plau. Sí, gràcies, alcaldessa. Fins ara s'ha parlat d'Esteubert de cos quan el eh, cert és que és AMC qui, qui percebia aquestes assignacions, no l'Esteubert de cos. AMC és un partit polític que es va preguntar el 2011 i es presentarà el 2015. Deixo deixar això per endavant. I d'altre, eh, més un altre un altre punt, AMC portarà el jutjat o el, el portador del grup popular, en l'Engel Almeida d'Estal, de eh, per aquest tema. Gràcies. Com bon farà? Sí, el vot d'iniciativa s'ha abstenció S'ha d'abstenció perquè nosaltres no, no compartim amb el Partit Popular la, aquesta manera de, de tractar certs aspectes de la vida política de la ciutat, però tampoc creiem que sigui, de la manera que planteja el grup de Convergència i Unió, que al rebre una notificació de, de que s'arxiva aquest cas per part de la Fiscalia, s'aprofiti colar una reprovació de la manera de fer política no els dirà el Partit Popular. Jo si vostès volen incloure l'ordre del dia a qualsevol ple reprovar una actitud d'un grup municipal nosaltres ho provararem i decidirem si votem a favor, en contra o ens abstenim. Però creiem que aquesta manera de fer el que han tingut vostès d'esperar a rebre la resposta de la Fiscalia per aprofitar i voler eh, aprovar aquest punt creiem que és en un joc que nosaltres no hi volem entrar. Si vostès un altre dia ho volen fer i ho volen argumentar i ens ho volen fer en temps, nosaltres ho farem, però no d'aquesta manera. I per tant, el vot d'iniciativa serà una abstenció. Bé, doncs em sembla que l'he entès, eh? però no l'acabo. O sigui, eh, és una voluntat. O sigui, no és, no és aprofitar l'ocasió. Hem volgut, sí, sí, clar, hem aprofitat, és, és veritat, i hem, i, hem, i hem esperat a, a rebre l'auto de fiscalia perquè, clar, és quan sabem que s'arxiva aquesta denúncia és a dir, no, no o sigui, que estàvem començuts que això no tindria recorregut des d'un principi però evidentment deixem actuar en els òrgans que toquen i evidentment el rebre aquest auto d'arxivament és quan volem reprovar una manera de fer que no és la primera vegada i és que més és discrecional portar això al ple no, no era cap obligació tampoc donar-se per assabentat ja li, li, li avanço és una, voluntat, és, és una voluntat nostra que vostès poden estar-hi a favor o en contra o sigui no era, no era un tràmit obligat eh, donar coneixement d'aquest d'aquest auto per tant ho podem haver fet amb dos punts separats eh, sí eh, sí jo crec que, que si fa uns mesos vostè volia anar provant actitud jo ho hagués posat en un punt d'ordre del dia, nosaltres haguéssim fet el que haguéssim creu convenient però no creiem que sigui la bona manera de fer, que vostè aprofiti, que rebi la notificació de la fiscalia de que s'arxiva això i que vostè aprofiti per colar ho en un punt de l'ordre del dia. Creiem que no és la manera, vostè pot fer-ho al proper ple, per una actitud que tingui per a l'iniciativa perquè qualsevol a possibles delegats municipals i pot fer-ho i els dos poden estar d'acord o poden estar en contra, però crec que no és la manera de fer-ho. I per tant, i com que tampoc tenim ganes de, de, de dir si la manera de fer del Partit Popular ens agrada o no ens agrada, en tot cas, ja li diré jo a la senyora Almerón privat o ho comentarem amb els consellers en privat, ens opció en aquest punt de vull dir, li, li respeto la seva opinió en tot cas hi ha un tema que és el secret de les investigacions que clar quan hi ha una cosa oberta hem de mantenir el secret fi, fins que s'arxiva uh, Bé, bueno, en fi uh, Alguna... Uh, sí, senyor Font si sí, he dit abans que el, el vot de la CUP s'ha d'encontre estic bastant d'acord en que es, es barregen diferents coses aquí. La CUP va portar, com ha esmentat la senyora, la senyora Almedó, un cas als, als tribunals. Vam presentar una querella pel tema de, de l'escola d'hostaleria, els canvis que hi haguen en els convenis que nosaltres enteníem que, que perjudicaven a l'Ajuntament i afavorien la part, la part privada. Em, ens ho creiem de veritat, vam perdre molt de temps en recopilar formació, vam dedicar diners en contractar un advocat, però nosaltres no tenim els, els serveis jurídics que ha de tenir el Partit Popular i per tant una cosa així a nosaltres ens costa diners n'estàvem convençuts com no ho vam fer i encara crec que vam fer bé de presentar eh, aquella querella encara que el resultat no fos el que nosaltres eh, esperàvem que seria. I crec que això entra dintre de la feina que ha de, que ha de fer un grup municipal, que és també eh, eh, portar al jutjat si creu que hi ha un cas que s'ho Crec que això és una cosa... I crec una altra cosa és el, el joc aquest que tenen mig teatral el, el PP i Convergència em, i, que, i que és el que vostès porten aquí en el, en el ple. Crec que sí que sincerament que el PP em porta molts casos a, a, a, la, a la justícia esperant que algun sigui el que, el que acabi saltant per poder doncs, perjudicar Convergència i penjar-se la medalla de que han sigut drets que han portat a, a la justícia i vostès, doncs, que cada vegada que hi ha un resultat negatiu, evidentment el que hem de fer és fer-ne la màxima pompa possible doncs, per fer-los quedar amb ells malament i vostès penjar-se la medalla de que són els més nets. Ens S'entén, els, els seus partits al cap i a la fi no difereixen en gaires coses, no es disputen gran part de l'electorat i, per tant, em, doncs, doncs han de, de, de marcar-se com, com poden. I, I entenc que en un cas així, que ha sortit que, que no han fet res dolent vostès vulguin donar-li la màxima difusió i aquesta és una manera més de fer difusió de que en aquest cas no hi havia res estrany tot s'ha fet molt ben fet i per tant Convergència no té res de què amagar-se però entenc que no és el paper de la resta de partits doncs, entrar, entrar en aquest joc i per això ho voldrem en contra no, bé, doncs Passaríem a votació al eh, punt número dos entenc perquè el primer és un Vots a favor de la reprovació? Vots en contra? Abstencions? Resultats, senyor secretari, sisplau. S'han de més 21 vots, 3 afirmatius, 5 negatius i 3 abstencions. Molt bé, doncs passaríem al punt número 5 de l'ordre del dia. La proposta relativa aprova inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Té la paraula el primer tinent d'alcalde i regidor d'Aisenda, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldesa Bé, un tema més fàcil un espèdient de modificació de crèdit, l'últim abans de l'aprovació del pressupost, segurament de, per al 2015, i l'últim d'aquesta legislatura. El que es tracta és de donar d'alta unes partides, eh, concretament l'adquisició d'un vehicle per la Guàrdia Urbana, per import de 40.000 40 euros, quin finançament es dona amb el propi renting que estava previst per aquests vehicles de la policia, que hi havia una quantitat de 55.000 euros, i que es farà l'adquisició directament, no per renting, sinó serà una inversió. També es suplementa amb 70.200 euros la partida de conservacions i reparacions de vies públiques per a evidents necessitats i es dota amb 20.000 euros material i subministrament d'esports que es financia amb els ajuts a esport escolar que hi ha baixes de 20.000 euros es dona de baixa també la prima del mediador d'assegurances, quin concurs ha estat adjudicat recentment i per tant ja no hi haurà pagaments fins a l'any 2015 i d'interessos d'operacions de tresoreria i d'operacions de l'ISIN la resta eh, donat de que hem pogut estalviar en aquests dos conceptes que ens permet dotar aquesta partida bàsicament de la conservació i reparació de vies públiques Senyor Monfort Gràcies Sí, en principi des d'iniciativa no hi veiem res, res estrany en, aquest, en aquesta proposta, però sí que voldríem preguntar eh, sobre el tema dels ajuts a l'esport escolar que es dona de baixa i, el, i la partida que es dona en alta material de subministrament d'esports. En concret, el dubte que ens va quedar les comissions informatives, que aquest punt va entrar per urgència, va ser eh, si aquests ajuts a l'esport escolar s'haurien. Eh, l'any passat es donaven i aquest any no es donen, és que no ha fet falta donar-los i en concret quin és el material de subministrament d'esports que es pretén comprar en aquest canvi de partida si Sí, aviam, en, en aquest aspecte t'he de dir que el material és, sobretot és de piscina i altres aspectes que tenim allà pendents que són subministraments que tenim durant tot l'any i, efectivament, hi havia un sobrant una baixa en aquest aspecte i la veritat és que hem, hem hagut de fer un canvi de partida per poder-ho cobrir. Si vols, de totes maneres, te faré arribar tot... És que, clar, jo no sé exactament la, la, els pendents que hi ha. Si vols, t'ho faig arribar per escriptor del que hi ha. Val? Uh, sí, gràcies, senyor Quim. Però, però en realitat, també la, la pregunta no tenes tant per saber el material que es compra que entenc que des de la regidoria estic a dir quin material fa falta per tema esportius, sinó també per saber la baixa de la partida de l'ajut escolar si en realitat l'ajuda de esports escolar si en realitat és una partida que l'any passat es gastava i es gastava bé i en fonament i aquest any ha de decidit no fer-ho o en realitat és un sobrant perquè no ha fet falta gastar-lo o si pot explicar una miqueta en què consisteix Efectivament, o sigui, és un sobrant que, que ha quedat, o sigui, s'ha fet igualment tot el que havia fet l'any passat, prohibir un sobrant i, i vam dir al sobrant aquest hem aprofitat per poder passar a l'altra partida. Sí, el vot de la CUP serà contrari, no té a veure amb el, amb el tema del, del material esportiu sinó amb el, amb el donar d'alta diners per l'arranjament la, de carrers. Ehm som molt conscients que hi ha molts carrers que necessiten ser arreglats a figueres, especialment els que estan més allunyats del centre però eh, el fet de que això sigui necessari no mereix eh, dedicar-hi els, els diners que s'han dedicat en els, en els últims mesos entenem que la, la feina que ha de fer el govern és prioritzar, entenem que ens tenen una situació d'emergència de, social per moltes famílies i que eh, hi ha altres prioritats ara mateix abans que a anar gastant tots els diners que estan gastant en, en arreglar cap a més. Continuïment crec que s'han de d'arreglar, però com que la feina que han de fer és prioritzar, entenem que ara mateix hi ha, hi ha altres prioritats. Jo Llora Mata. Amb sí. la lliure del que també comentava el senyor Font, aquest grup municipal va, va prendre com a norma doncs, eh, aprovar tots tot els canvis de partides pressupostàries sempre que incloguessin algun concepte d'ampliació doncs, de, de les partides per temes socials, que ha sigut la tònica general de tots el, tot els canvis d'aquest pressupost. Eh, tots han estat aprovats amb el nostre vot a favor, sense qüestionar doncs, altres, altres partides que van anar amb el paquet. Com que avui no és el cas perquè no hi ha cap altra de partida que vagi destinada a aquest efecte, doncs, el nostre vot serà l'abstenció. O alguna altra... Doncs passaríem a la votació del punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Abstencions? resultat, senyor secretari, si sisplau. Senem el 21 vots, digut afirmatius o negatiu les extensions. Passaríem al punt número 6, de ratificació del decret d'alcaldia de 3 d'octubre de 2014 per al que s'aprova l'adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre l'Agència de Residus de Catalunya y la sociedad sociedad ecológica para el reciclado de los envases de vidrio SA. la palabra al teniente alcalde y regidor de servicios el señor Kim Philip. Gracias, señora colega. L'Ajuntament s'ha anat adverint en diferents convenis signats entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidro per la gestió dels residus i d'envasos de vidre. Uh, si també es va adverir, m'han començat adverir, amb un conveni del 2004 al 2008, un altre conveni del 2008 al 2012 i en data del 2 d'abril 2014 s'ha signat el conveni també de 2013 a 2018. Aquest conveni signat entre l'agència de residus de Catalunya i la ciutat Tecovidre regula tots els aspectes del sistema integrat de gestió d'envasos de vidres de Catalunya. Així també regula els aspectes com els sistemes de recollida, transport i tractament dels envasos de vidre. Regula també la compensació econòmica que han de rebre els municipis pels conceptes de recollida i transport del vidre fins a la planta de tractament. I així com les companyes de comunicació i consensuació ciutadana per incrementar la recollida selectiva de la fracció vidre. Per tot això es tracta d'aprovar l'exerció del conveni de col·laboració subscrit entre l'Agència de Regis de Catalunya i la Ciutat Ecològica Ecovilio, signat al Barcelona el 2 d'abril del 2014 i s'accepten les condicions d'aquest conveni amb l'objectiu que l'Ajuntament de Figueres pugui percebre les compensacions pactades per la gestió municipal de la recollida i el transport dels envasos de vidre. Segon, fer constar que es continua assumint a través de l'empresa d'economia mixta FICER-SECOSERVEI Societat Anònima el servei de recollida selectiva dels envasos de vidre procedent de les àrees d'exportació, d'aportació així com el sistema porta a porta si més endavant s'inplantés a la ciutat. De conformitat amb l'estat verd amb el conveni esmentat, l'Ajuntament de Fies percebrà 0,5214 euros-quilos recollit durant l'any 2014 i 0,051-013 euros-quilos recollit a partir del 2015. Fem constat també que es continua assumint a través de l'empresa d'economia mixta de se que serveix el servei S.A. el servei de transport i el lliurement dels envasos de vidre en la planta autoritzada d'ecovidre o mullet de vellets per a qual la societat Santos Jorge és una societat anònima n'estitular. Emetre factures a Ecovidro mensualment pels conceptes aumentats anteriorment, fent constar la quantitat d'embaros de vides recollits, afegint l'import corresponent a impost sobre el vot, afegiva la no deduït. L'Ajuntament de Figueres rebarà a Ecovidro les correlatives transferències en un termini de 30 dies. De la recepció de les corresponent factura. L'inquest obriu la durada de l'execció del conveni, un any des de la data d'aquest acord, i és prorrogat taxitament anualment si l'Ajuntament de Figueres no manifesta el seu desestiment voluntari o es perdueix alguna de les causes. ...facultar indistintment a l'acord de president i el regidor i director el els serveis urbans... ...per dur a terme tots els actes i les gestions necessàries... ...per garantir la ciutat dels suprents acords... ...i s'ha de sotmetre a ratificació penària o contingut d'aquests acords. Senyor Font. El, el vot de la CUP serà positiu, en aquest cas entenem que em, és ara mateix el, el, el millor que en podem treure... Em, Volem aprofitar per preguntar, fa ja bastants mesos vam començar el procés de d'elaboració d'un pla de residus, va tenir un procés participatiu en, en, en què entre altres coses va parlar de la possibilitat de, de, de provar el porta a porta, que és l'opció que des de la CUP sempre hem defensat. Ens agrairia saber com està el, el procés d'elaboració del pla i si es preveu aprovar-lo dintre d'aquest mandat o s'està deixant aturat fins a, després de les eleccions municipals. Sí, senhor, de Medimbien. El, el pla de gestió de residus s'està <coughs> elaborant i estan acabant de, perfil, estan acabant de perfilar, estan lo Després aquí el govern el, el plantejarem i després seguirem veiem perquè el tema de pla de gestió ens farem els residus d'enllumenat per al pròxims pel de concessió, bueno, del canvi de perquè serà tot un, tot un conjunt señora mata Gràcies, jo també faré com en Joan Font i aprofitaré doncs, per dir que el nostre vot serà favorable per recordar que som un d'allà dels poquíssims ajuntaments que tot i estar obligats per la directiva europea, doncs no practiquem la, la recollida de la fracció orgànica, que és una cosa que hauríem de fer i ja sabem i feu aquestes cares de que clar, clar, és que no tenim els, a la comarca, no tenim doncs, els equipaments adequats, però és la directiva europea no, no ha preguntat tampoc als altres pobles de les altres comarques si els atenien o no jo crec que Figueres, que som una ciutat que ens volem dir la ciutat de Florida i dels detalls, etc, ens hauríem de posar les piles, doncs, amb el tema de la recollida orgànica, no per voluntat ni per actitud, sinó perquè és, és llei. Bé, com ja ha dit, la problemàtica que tenim aquí és el tema de comarca de, del tema de la recollida, eh, del tema de, dels costos. Eh, Se de fa la selectiva eh, amb, amb llocs amb, amb a l'hospital i, i, i, eh, i amb restaurants i sí que es fa és la recollida amb recollida en, en domicilis. Llavors és un tema que també està pendents del Consell comarcal a veure si es desencalla el tema de la recollida d'orgànica. Entenc que... S'aprova per unanimitat aquesta ratificació de, de conveni. Doncs, passaríem al punt número 7, el dictament relatiu a nomenar representants de l'Ajuntament en el Consell Municipal de Salut. Que la paraula a la regidora de Salut, la senyora Dolors Pujol. Gràcies, senyora Esa. Per acord del ple municipal en sessió de 4 de març del 2014 es va aprovar inicialment la Constitució del Consell Municipal de Salut i el seu reglament de funcionament. El no presentar-se cap al·legació durant el període d'exposició pública va quedar definitivament aprovat. D'acord amb el reglament aprovat, els membres de l'òrgan, representants dels grups municipals i regidors no escrits, han de ser designats pel ple. D'acord amb l'informe de la Tècnica d'Administració General, l'anomenament dels membres del Consell Municipal de Salut de Figueres, a proposta dels grups municipals i regidors no escrits s'ajusta a la normativa vigent.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 Senyora Dolors Pujol Mates, en representació del grup municipal de Convergència i Unió. Senyora Mari Àngels Olmedo de l'Estat, en representació del grup municipal del Partit Popular de Catalunya. Senyora Mònica Soler Ranzani, en representació del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya. Senyor Jordi Pla i Pla, en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor Òscar Vergés Moreno, en representació del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verge. Oriol Torró Garriga, en representació del grup municipal Candidatura d'Unitat Popular. Senyor Estiva Gratacós, com a regidor no escrit i facultar d'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Entenem que s'aprova per unanimitat. El punt número 8. Dictament relatiu a sol·licitar al Consell Plenari del Consorci del Museu de l'Empordà que iniciï la tramitació de la dissolució de l'ENS per mutu acord a les parts. Té la paraula el segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, el senyor Josep Maria Godoy. Moltes gràcies, alcaldessa. Amb el vostre permís, <coughs> me soltaré les dues primeres pàgines del dictamen i directament a la part eh, final on diu que el govern municipal, després de valorar els diferents elements exposats relatius a l'evolució històrica, funcionament, règim jurídic, finançament i model de gestió, havent exposat aquest plantejament a la resta de membres de l'EMS i de Cormel M. Vells, considera oportú proposar la dissolució del Consorci del Museu de l'Empordà i la integració del Museu de l'Empordà com a servei gestionat directament per l'Ajuntament de Figueres. La dissolució de l'enç de gestió del Museu de l'Empordà no suposa ni un qüestionament al Museu de l'Empordà com a servei públic ni una mimba dels seus recursos, sinó tot el contrari, pretén fer els mes, el més eficaços i eficients possibles els recursos que s'hi dediquen. Vista la proposta del regidor director de l'Ari de Serveis de les Persones, en què exposa la voluntat de sol·licitar al Consell Plenari i al Consorci del Museu de l'Empordà la dissolució del mateix per motocort de les parts, Vist l'article 33 dels Estatuts del Consorci del Museu de l'Empordà, els articles 312 i següents del Decret 179 1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels cens locals, en base als antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa el ple a l'adopció dels acords següents. Primer, sol·licitar al Consell Plenari del Consorci del Museu de l'Empordà que inicia la tramitació de, de la dissolució de l'ENS per motocord de les parts de conformitat amb allò establert en els Estatuts del mateix. Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització dels tants actes i gestions com calguin per a l'execució de l'acord anterior. I tercer, notificar aquest acord al Consorci del Museu de l'Empordà al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i a la Fundació Gala Salvador Dalí. Bé, tal com es va comentar a la, a la comissió informativa, doncs la voluntat eh, primera de l'Ajuntament és eh, doncs seguir recolzant com s'ha recolzat en tot moment i valorant la feina que s'ha fet en el Museu de l'Empordà, però mirar de que tots els recursos que s'hi destinin doncs, siguin molt més eficients i aprofitar l'equipament i l'entitat com a tal doncs, per donar, eh, doncs, el suport, tenir el suport de tot el que són els serveis municipals eh, en el Museu de l'Empordà. En tot cas, eh, aquesta és la voluntat i és el que proposarem en el Consorci del Museu de l'Empordà. Senyor Muforda. Si sí, des de grup municipal iniciativa no, no hi tenerem suport i hem, hem fet saber els nostres motius les darreres setmanes. i hem pensat que ara amb l'explicació del senyor Boloi arribaria a un pas més d'entendre què és el que vol exactament el, el Govern de, de Convergència. La idea és que no me no, n'ha no atrit l'aigua clara. Segons el Govern és el moment de donar un nou enfocament al Museu de l'Empordà. I es carrega un consorci que, que ha funcionat bé i que ha fet i que creiem des d'iniciativa que ha fet que ha fet bona feina. El museu passarà d'aprendre d'una gestió directa de l'Ajuntament de Figueres i el Departament de Cultura passarà, si no m'equivoco el 2015, a gestionar com a mínim dos nous equipaments: el Nou convent dels Caputxins i el, i el Museu de l'Empordà. Un dels motius que cal·ega el govern és per, optimi, per optimitzar recursos però també ens han dit a la vegada que voldran posar, i això ho comparteixo, alguna persona al capdavant a la direcció del Museu, del Museu de L'Empordà, que evidentment aquesta persona cobrarà. I entenc que dintre del, del tramat de personal de, del Departament de Cultura, de l'Àrea de Cultura, l'Ajuntament de Figueres, per poder gestionar tots aquests equipaments, també es farà a fer la contractació de personal per tal de donar-li una forma a tot això. I a més a més, quan ens han volgut explicar Uh, què volen fer exactament i quin enfocament diuen vostès que li volen donar al Museu de l'Empordà tampoc ens han sabut explicar del tot, perquè ens han dit tota una sèrie de vagetats que no definien cap model de museu diferent del que hem tingut fins ara i del qual tots els, uh, tots els figarans estaven contents i tot el moviment cultural figarany empordanès uh, estava, estava satisfet. Per tant, com que vostès volen fer un canvi carregant-se un consorci i això no ho han sabut explicar bé, no hi podem donar suport de cap manera. I ens en no poder valorar res tangible de la proposta que vostès fan perquè tampoc no n'han fet cap, de, cap proposta tangible. Per tant, creiem que no, des del nostre Euron Municipal eh, no hi podem donar suport de cap de les maneres. Sí, senyor Juan. Gràcies. El vot de la CUP també serà negatiu, com hi ja hem anat dient aquests últims, aquests últims dies. Em, creiem que, que s'han equivocat a la manera de, de plantejar el, el procés. Mantenem que des del moment que sabien, perquè, perquè la nova llei oblidaria doncs que, de, que no pogués haver-hi un consorci que cabalqués entre diferents administracions, s'hauria hagut de començar a obrir un debat sobre el, el model que havia de fer de, de funcionar per gestionar el museu, no ho han fet, ara ens trobem a, a, a menys de dos mesos doncs, de la, de la dissolució del Consorci, perquè vostès creuen que és, que és la meva opció. Entenem que ja que no s'ha fet aquest procés fins ara, s'ha de fer urgentment, i que la, la solució eh, temporal que s'hauria de seguir és tocar al mínim el que, el que està funcionant fins ara. Nosaltres reconeixem el que té tot el dret de, de qüestionar el model, eh, es pot debatre si és millor gestionar-ho d'un consorci o a través directament de l'Ajuntament, si el que està fent ara el museu és el que hauria de fer o no hauria de fer, tot això es pot debatre, però entenem que, que eliminar el consorci abans d'haver fet aquest debat i abans d'haver definit quin és el model que volem com a museu, doncs és, és, és precipitat. I entenem que tot això s'ha de fer abans de passar a les persones, en nosaltres no entrem a, a parlar si la persona que dirigia el museu fins ara és la que ha de fer o no, entenem que tot això és posterior al el debat sobre el model de museu que volem tenir i la gestió que, que necessita. Senyora Mata. Gràcies doncs, per no repetir arguments dels que m'han precedit i amb els quals doncs, coincidim sobre la manca doncs, de planificació en la qual s'ha fet i la manca de projecte que a nosaltres ens doncs, sembla doncs, que hi ha, doncs, en el sentit del nostre vot doncs, serà, serà també contrari. En qualsevol cas, doncs, eh, com que nosaltres doncs, segurament no tenim doncs la competència... doncs per valorar doncs, com ha estat la gestió de, de, del Museu de l'Empordà fins ara i quin ha de ser el seu avenidor, doncs el que fem és invocar el manifest de 211 intel·lectuals, entre els quals doncs, hi ha alguns dels intel·lectuals més potents, no només de la comarca, sinó només d'aquest país, el qual reprova aquesta mesura. D'altra banda, no hem sigut capaços de trobar una llista en què encara que no fossin 211, encara que fossin només 11, que ens diguessin que estan molt a favor d'aquesta mesura, doncs el sentit del nostre vot serà, serà contrari. Sí gràcies. Nosaltres també per posicionar-nos no estem, no estem d'acord ja els hi hem expressat en comissió informativa i, i ho hem fet també públicament entenem que el, el fet que hi hagi comprenem a raó jurídica eh, que la, la disposició transitoria o final no me'n recordo de la sala i el fet que hi hagi un pas d'estabilitat en aquest moment d'anar a casa, doncs això dificulta força nosaltres de tota manera pensem com a crítica política com a decisió política haguessin pres fer tot el possible per mantenir doncs, el, el consorci encara que estiguis adscrit a l'Ajuntament perquè pensem que té algunes, alguns avantatges importants primer de tot la càrrega que ja s'ha parlat la càrrega de feina que haurà d'assumir l'àrea de cultura eh, amb els dos nous equipaments però l'altre és que molts d'Empordà pensem que està bé que tingui una certa independència eh? i que et sigui doncs, eh, això una certa independència, que es pugui doncs, acordar aquest model amb la gent del sector i que en definitivas doncs, eh, no segueixi o sí que ho segueixi, però no d'una manera tan, és a dir, d'una manera tan municipalitzada. la gestió directa en aquest cas no ens acaba... De, no ens acaba, no ens acaba de de convèncer -me. sí que voldria afegir-hi una cosa a veure, en relació a s'ha debatut i en algun moment ha aplanat en el debat de la qüestió doncs, de la directora del museu de l'Empordà i de què és un càrrec avançat nosaltres, miri, en cap cas volem que s'entengui la nostra posició com una crítica en aquest, en aquest cessament el govern governa i precisament crec que els càrrecs de confiança poden fer una bona, una bona feina però són càrrecs de confiança i sincerament jo doncs, entenc, entenc perfectament normal doncs, per exemple en altres cultures com els Estats Units o o Anglaterra que com canvia el color del govern canvia tots els càrrecs i no passa res ningú s'esquince cap vestit no? doncs, per tant des d'aquí voldríem deixar clar que per això no, no, volem, no volem protestar però sí per la decisió política de termes del Consorci perquè pensem que no és una bona idea. dit això senyor regidor de Cultura sí que li vull fer crítica, crítica, política eh, la nota no, eh, no estava bé tot el que vostè va anunciar que faria a la nota ja es fa amb la el... major o, amb, o menor en cert però Home, jo em sembla que una cosa és la justificació jurídica o fins i tot política de decidir mira, volem una gestió directa perquè considerem que és millor però aquella nota, senyor Godoy, no va ser afortunada perquè el que vostè estava anunciant allà ja es fa i sovint, doncs quan les coses no es comuniquen bé passa el que passa que tenim dues centes i pico de persones doncs signant que no estan d'acord amb aquesta decisió jo recomanar-li doncs, que una altra vegada la nota se la llegeixi tres vegades perquè realment eh, no va ser gens afortunada Gracias. Sí, des del Partit Popular nosaltres hi donarem suport perquè pensem que bueno, amb aquesta nova llei l'Arçal, vull dir que s'ha de fer sí o sí, s'ha de dissoldre doncs, aquest consorci i que després automàticament doncs, el càrrec de confiança tampoc es pot tenir que encara té confiança. Ara bé poder una mica doncs, la part crítica seria que bueno, vostès sí que varen parlar doncs, de menor de molts projectes però jo t'he dit que en 8 anys tampoc no, han, no han fet res no? perquè allò doncs, poder eh, millorar una mica no? i que crec que, que bueno, doncs, de cares, perquè això ja ha de ser pràcticament imminent de cara a l'any vinyent sí que hi ha unes eleccions i a veure doncs, com quedarà tot aquest tema eh, sí que voldria nosaltres doncs, que s'obrís doncs, un debat prèvi, previ doncs, que sigui doncs, tant polític com el sector cultural no? que s'escoltin a moltes veus i que el que volem tots els figuerencs que allò funcioni, que sigui doncs un pols cultural dinamitzador i que bueno, que sigui inclús per un referent a tota la comarca i que es faci de la millor manera gràcies senyor Godoy si vol contestar casse goldesa. Eh, uh, bé, uh, en comptesserent general, perquè s'han dit uh, molts, molts temes diferents, uh, uh, en, en, primer, en primer lloc, eh uh, a bé jo vull demanar-vos, demanar-li la, la confiança en el, en el procés que s'ha fet. Eh, s'ha centrat molt el debat últimament en, en el consorci la, la, que sigui bo tenim consorci que no sigui bo. Eh, D'aquesta llei de l'Arsal obliga que el Consorci depengui tot exclusivament eh, de, de l'Ajuntament. Eh, per tant la independència que aquesta suposada independència que podria tenir un consorci doncs es perd totalment eh, i també val a dir que, que veiem que el consorci no ha estat ni tan independent fins ara perquè realment el, el, el, doncs, el patronat del, del Museu de l'Empordà doncs el constituïa amb doncs, molta gent i gran part de l'Ajuntament eh, ni quan sigui un servei municipal eh, serà jo una comissaria política de, de la cultura aviam, em sembla que està que podem mm, tenir exemples com el Teatre de Jardí que el director del Teat de Jardí no s'ha vist mai marcat amb les línies polítiques per aquest govern ni la biblioteca ni, ni altres coses, per tant Aquí jo ja posaria amb, amb, amb el seu permís amb dubte això de, de que aquesta independència de, que, de tenir un consorci no tenir un consorci. Pel que fa al manifest, eh, bé aquest manifest pràcticament el podíem soscriure nosaltres també, excepte el primer punt de les coses que demanen que es mantingui un consorci. doncs els altres punts eh, que hi ha, doncs evidentment, eh, són punts que està previst doncs, que es desenvolupin. I el fet de que sigui a nivell municipal que es pugui mantenir eh, aquest, aquest equipament, bé, per una banda, el senyor Monfort deia és que tindrem dos equipaments nous eh, a, a fer, a mantenir a nivell municipal. Val a dir que un, que és el Museu de l'Emporda, igualment ja, ja, estava, ja, ja el teníem aquest, aquesta gestió eh, bueno, municipal amb, amb la directora d'aquí dia, però d'alguna manera està previst ja es va anunciar l'altre dia doncs que igualment per llei de museus eh, s'haurà de fer un concurs públic perquè hi hagi un, un director que es definirà el seu perfil un cop s'hagi fet doncs, tot aquest procés que estem treballant de debat, eh, tal com deia la senyora Almedo de debat eh, tècnico-polític eh, de les persones rellevants del món cultural de, de la comarca Uh, i el, el que és l'altre equipament municipal, que és els caputxins, doncs bé, amb el concurs públic que ja s'ha acabat de fer de gestió de, de servei tècnic dels equipaments, uh, dels equipaments uh, escènics de la ciutat, doncs en aquest concurs públic ja uh, s'ha contemplat doncs el funcionament d'aquest equipament. Pel que fa a la programació que pugui generar doncs, aquest nou equipament dels caputxins, doncs, igualment es pot fer, no, no comporta cap, cap eh, càrrega excessiva de, de programació per part del director del teatre. Per tant, aquesta part està contemplada i estar eh, soferta. En tot cas, eh, rei té un que he començat, eh, acabo igual que he començat de demanar-los la confiança i de... De que bé, el fet de ser aquest equipament que sigui gestionat des del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Figueres eh, no vol dir en cap manera que el Museu de l'Empordà deixi de ser un museu al contrari, ha seguir fent que s'hagi fet l'escrit de la manera que va sortir el senyor Creselles podem estar una mica d'acord eh, i que, i, i que s'ha volgut de totes maneres entendre eh, de que el que es volia proposar doncs, eh, doncs, eh, no s'estava fent en cap moment s'ha dit això eh, i per tant el, eh, en definitiva el que es vol i és legítim per part de qualsevol govern i, i per part de, del nostre govern i crec que de tota la ciutadania és de que eh, el Museu de l'Empordà eh, doncs creixi que seguir més potent i que sigui més visible a tota la ciutadania de, de la ciutat de, de Figueres Gràcies Sí, si sí, me permeten afegir l'explicació del, del tinent d'alcalde de Cultura jo, igual que ell, demanaria que veiessin aquest canvi, perquè és un canvi és un canvi com una oportunitat i no realment com, com una pèrdua en cap cas és una pèrdua eh, al contrari és una oportunitat, nosaltres Tenim un compromís i això estava en el programa electoral i l'experiència d'aquests quatre anys ens ha demostrat realment que els canvis efectuats tant a nivell d'arts escèniques en el Teatre i Jardí, amb la programació teatral com els que hem fet a la biblioteca, eh, han funcionat. Nosaltres creiem que realment han funcionat, hi ha una optimització d'aquests recursos, hi ha una visió i una percepció molt més positiva d'aquests serveis per part de la ciutat i entenem que ara és el moment del Museu de l'Empordà per tant aquest canvi és una oportunitat el senyor Font, el senyor Font de, de, del grup municipal de la CUP ho deia eh, realment mm, comencem per planificar-lo i sí que vindrà un, un, un nomadament de director però no, no, no fixem data en nosaltres eriem, eh, políticament i de manera malèbola podríem promoure un concurs o correcuita i col·locar una altra persona o, o una altra persona i no, no ho fem això, realment volem obrir un debat, volem planificar un nou, un nou equipament un nou contingut i eh, vegin això com una oportunitat i com un, un símptoma d'honestedat eh, anem, anem a criar un consell d'assessor anem a demanar eh, voluntats, decisions, bonificació, contingut d'aquest museu, que sí que creiem que estava infrautilitzat i en cap moment ho entenem com una pèrdua d'independència, ho deia el senyor Godó li deia que un consorci està format per una junta on realment aquest consorci, la presidenta era l'alcalde i el tinent d'alcalde i, i representants de l'Ajuntament i la seva gran majoria, eh, són els mateixos. Vull dir Pràcticament la voluntat del Consell Comarcal també ha sigut dissoldre, la seva col·laboració hi serà directament amb l'Ajuntament i la de la Fundació Gala Salvador Dalí i serà testimonialment a través de l'aportació econòmica que, que venia fent. Posem sobre la taula una oportunitat de, de canvi i de, i de repensar realment el contingut d'aquest museu. Uh, entenem que, es pot, uh, que pot col·laborar de manera molt més transversal amb altres equipaments culturals de la ciutat i amb altres sectors culturals de la ciutat. I el suport el suport a la decisió també és un tema que m'agradaria parlar-ne. Uh, respectem totalment la voluntat d'aquestes 200 persones que han signat i que poden estar disconformes amb aquesta dissolució del consorci. Jo crec que amb el temps veuran que no tenien que patir per res, perquè la voluntat no és desmantellar-lo i l'oportunitat de fer el que s'hi estava fent i serà, però que a més a més s'hi podran fer moltes altres coses. Eh, deia la, la portaveu del, del grup municipal d'Esquerra Republicana que no, que no hem buscat ni uns assignatures, és que no els hem volgut buscar, senzillament. Hem rebut felicitacions per, per aquesta decisió, els hem rebut, i hi ha gent que ens deia que ja feia temps que el Museu de l'Empordà necessitava un canvi, de, de continguts una reprogramació, una revitalització doncs hi són aquests suports però entenem que no és qüestió de presentar vistes i d'assignatures, nosaltres entenem que no, que no és això demanem això, que es vegi com una oportunitat i que comencem doncs, ja, en, en els pròxims dies, setmanes, eh, a començar aquest procés participatiu, diguéssim, per pensar com serà o què s'hi farà en el nou Museu de l'Empordà i quan estigui fet, sigui al moment que sigui, sigui en aquest mandat electoral, siguin el que ve, eh, s'escull un director del Museu de l'Empordà. És aquesta la, la voluntat. Senyor Greta Cos. Gràcies. Ha dit s'escull. Suposo que serà a concurs. D'acord, gràcies. Senyor Monfort. Uh, senyora Caldesa, vostè ho intenta explicar molt bé, però ens enreden una mica. Ens enreden una mica amb això. I li explicaré per què. Vostès ens enreden perquè lluit de si l'Arsal ens obliga a desmantellar el Consorci, no ens obliga a desmantellar el Consorci en aquí tenien dues opcions. Vostè diu que l'han felicitat pels canvis del Museu de l'Empordà, però la veritat és que aquestes felicitacions jo no sé què els hi fa ni amb motiu de què, perquè vostès encara no han presentat cap projecte ni res, però que se'ls pugui felicitar per lo bé que ho han fet. De moment el que han fet és carregar-se un consorci i una, i, un, i una persona que estava al capdavant d'aquest museu vostès tenien l'opció d'absorbir aquesta, aquesta estructura de treball durant un temps mentre vostès es pensaven i donaven forma conjuntament amb qui vulguin, amb entitats culturals, amb gent de la cultura de la comarca, amb qui vulguin, donar forma a aquest projecte per fer el canvi. I vostès això el podien fer. I no ho han fet. I no ho han fet. i vostès estan venent alguna cosa que en realitat van no han fet perquè no han fet res de moment, de moment no han fet res, l'únic que han fet ha sigut carregar-se en consorci. No sabem quin projecte hi ha, no sabem quines intencions tenen i no hi ha res a darrere. I per això li dic que vostès ens estan enredant una miqueta. Jo no sé quina l'ha felicitat a vostè, perquè? Però de moment vostès, almenys els municipals, no ens han ensenyat res que ens pogui demostrar que els canvis que vostès estan intentant fer o que estan fent són en positiu. De moment només sabem que hi havia una cosa que estava funcionant i que vostès de moment l'han aniquilat i el projecte no està en lloc. El projecte del moment no està en lloc. I ja li dic, a eh, vostès són tenen potestat per fer el que vulguin i dependre de les decisions i, i nosaltres de valorar-les. Però de moment no hi ha res a radera. Bé, en relació al que firma, ens han felicitat per la decisió. Evidentment, no, no puc contingut quan encara no està programat per la decisió, perquè vostè diu com m'ho ha de l'emportar funcionava, nosaltres creiem que pot funcionar molt més. Funcionava, però pot funcionar molt més. I per funcionar molt més s'ha de repensar, hi ha hagut una ocasió legal que ens ha forçat a prendre una decisió. L'estructura s'incorpora a l'Ajuntament. Les tres persones que estaven al Museu de l'Empordà s'incorporen a l'Ajuntament I, la i la programació que s'hi feia, aquesta que s'hi feia, seguirà fent-s'hi. Si vostè miren en el propi dictamen, en el capítol de, de, de despeses, i veurà unes partides pressupostàries que parlen d'un conveni amb l'ingràvid, que parlen, parlen d'un segon conveni. Aquesta, aquesta activitat bé programada des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. L'Ajuntament hi ja aporta un 93% de la, del, del, del, del pressupost d'aquest consorci. Quan parla de consorci, no sé què s'imagina què és el consorci. És a dir, un consorci es reunia quatre cops l'any... Per, per aprovar uns comptes, però la programació ve definida en aquest cas en col·laboració amb la, directa, amb la, amb la directora, sí que, sí, sí que ara que és veritat que cessa, però ve definida per, per, per l'àrea de cultura de l'Ajuntament i això seguirà igual, no té per què acabar-se, això seguirà. El que passa, que realment el que no es vol és continuar amb una estructura que primer per obligació legal no es pot i segon adherir aquesta estructura, aquest consorci en si, en si que, que no, no deixa de ser més una forma jurídica a un ajuntament quan la mateixa activitat es pot fer aquesta que es feia, de, aquesta que està en el, en el pressupost es pot fer des de l'àrea de, de cultura de l'ajuntament Sí? o sigui, es pot incorporar al 2015 i a partir d'aquí se'n pot fer molta més és això senyora Mata si no l'he malament si no ja em rectificarà, senyora alcaldessa vostè ha parlat d'una comissió que es posarà a treballar els propers dies ens podrien descriure una mica aquesta comissió qui la formarà o com està planificada o qui en formarà part? sí, aquesta comissió es, es crearà M he dit dies, va? Que tot s'agafa així al peu de la lletra o sigui sí, no està creada, es crearà posem-hi desembre, per no dir dies, perquè m'ho demanaran la setmana que ve. Eh, ho vam manifestar ja en el moment en què, en què vam explicar la voluntat de, de dissol del Consorci. Una comissió formada per representació política i per representant de la societat civil eh, vinculada al món de la, de la cultura. Els que en parlarem es crearà i tindran oportunitat de pensar el nou museu de l'Empordà. I ha de començar a funcionar en els prop... pròximament sí. a veure, a mi el que me sorprèn és que vostès eren aquí pues, estan dient doncs, que això no ha funcionat prou bé pues que la pregunta no ha funcionat prou bé però vostès eren els que... Bueno, Dien, funciona, però pot funcionar molt millor. <ríe> bueno, és que és de, podria funcionar molt millor, però bueno, la part implicada és vostès, no? vull dir que no han fet prou, diguin que vostès no han fet prou. No vagin dient, podria haver funcionat millor. Qualsevol que ho senti dirà bueno, que vostès no, no hi eren en aquest consorci. Vull dir Per tant, eh, també facin un mea culpa i diguin que bueno, podíem haver fet nosaltres també alguna cosa més perquè funcionés. Uh, bé, uh, la voluntat és de de canvi, de repensament i d'aquí un temps un temps, que entenem que tot el seu procés doncs jo crec que tot el que ara es demana que vagi passant amb urgència, anirà passant, o sigui, no, no, no li busqui. O sigui, entenem que és un canvi, això, evidentment que reconeix, i que ha estat un canvi sobtat, que s'ha comunicat ara, eh, amb motiu d'aquesta forçada legal que obliga a l'Arçal. Però sí que cal dir que nosaltres ho teníem en, en programa electoral i que aquest compromís el volem complir en els pròxims mesos i que tot, tot anirà passant. Passaríem a votació la, la proposta. A favor. Vots en contra. Abstencions. Resultat, senyor secretari. Seran 21 vots, 16 afirmatius, 5 negatius i cada abstenció. Passaríem a la, al punt 8 de l'ordre del dia que és el dictamen relatiu a crear un òrgan mix de la comissió consultiva i participativa per l'anàlisi del model de l'Embarracat i a determinar la seva composició. Té la paraula el regidor de Joventut, el senyor Pere Giró. Gràcies, senyora presidenta. vis l'informe del coordinador de servei de joventut, en el qual exposa que al llarg de l'any 2014, amb motiu de la 25a edició de l'Embarracat, i amb el lema La participació ens fa grans, s'ha impulsat diverses accions que han vingut a l'Embarracat amb la participació juvenil. La més vistosa d'aquestes actuacions ha estat la presentació del documental «El llegat de la palmera», que recull el testimoni de figuerencs i figuerenques que han participat activament a l'embarràquet i que posa de manifest la necessitat de debatre qüestions a l'entorn del model de festa que alguns consideren caduc o que, com a mínim, cal repensar. El Consell Local de Joventut de Figueres, ens que aglutina la veu de la majoria d'associacions juvenils de la ciutat, ha demanat al regidor de joventut que faciliti mecanismes perquè això sigui possible. La Regidoria de Joventut vol iniciar un procés de debat que, amb l'horitzó de les Fires i Festes del Santa Creu de l'any 2016, permeti l'elaboració consensuada d'un full de ruta per tal d'adaptar l'embarraquet a les demandes actuals dels joves i a la ciutat. Amb, la finalitat és, amb aquesta finalitat es proposa la creació d'un òrgan de participació. Aquest òrgan té les següents atribucions. Iniciar processos de participació que inclouin altres persones i o col·lectius. Sol·licitar informes tècnics i jurídics a l'administració. Emetre dictàmens sobre les propostes que tracti la pròpia comissió o que li arribin per part de tercers en relació amb barraquet. El règim de sessions serà el que acordi la comissió un cop creada. Pel que fa a la durada, aquesta es preveu fins al juny del 2015. L'article 114 del Reglament Orgànic Municipal estableix la possibilitat de constituir diversos tipus d'òrgan de caràcter polític, tècnic o mixt, interns de l'Ajuntament o en participació externa. D'acord amb l'article 38 del Real Decret, 225-68 del 1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals al relativament per part del ple de representants de la corporació en òrgans col·legials que sigui de competència del ple. En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa al Pla de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Crear com a òrgan mix la comissió consultiva i participativa per l'anàlisi del model l'embarraquet. Determinada de la seva composició serà el següent. President, senyor Pere Giró, regidor de la joventut. Vocals, tres membres nomenats pel Consell Local de la Joventut. Un membre de cada federació d'entitats veïnals. I un representant de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament, sense necessitat que siguin regidors. Per part del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Sergi García Torraldo. Per part del Partit Popular de Catalunya, la senyora Cristina Pérez Ferron. Per part del Partit Socialista de Catalunya, el senyor Pere Casellas Borrell. Per part de la candidatura d'Unitat Popular, el senyor Marc Granell Pena. Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Carles Vilaseca. Per part d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, el senyor Montfort Peligero. I el senyor Esteve Gratagosa Andrade, com a regidor en crits. Secretari, el senyor Ferran Campistol, el coordinador de joventut. Determinar que amb l'objectiu d'elaborar una o diverses propostes per a l'Embarraca 2016, la Comissió pot iniciar processos de participació que inclouin altres persones, i o col·lectius, sol·licitar informes tècnics i jurídics a l'administració i emetre dictaments sobre propostes que tracti la pròpia comissió o que li arribin per part de tercers en relació a l'embarraca i que finalitzin els seus treballs al juny del 2015, notificar el percent acord als interessats i facultar l'alcaldia de presidència perquè porti a terme tants actes i gestions com calgui per l'execució d'acords anteriors. Senyor Montfort. Sí, no, només dic que, bueno, consto jo com a representant d'iniciativa de la comissió, però des d'iniciativa seré en el lloc algú més jove que jo i no necessàriament vinculat a, a iniciativa sinó algú que, que hagi estat involucrat amb el tema del Ferrar, que us estigui interessat i per tant no seré jo el que estigui a la comissió. Una cosa volia dir jo, que que els nomenaments són nominatius. O sigui que si es vol fer la fórmula ha de dir un representant de cada grup municipal sense necessitar que siguin eh, membres electes. Doncs hauríem de fer aquesta esmena, eh? Hauríem eh. d'incorporar això amb la possibilitat de que ens desdinguin vale. algú per part de cada grup municipal. Vale. Eh... I serà possible designar-ho després sense acord de ple haurem de fer un altre ple? No, no, no. Que, cada, que cada grup municipal desigui el seu. Vale, vale. Actiu, eh? Doncs hem de, hem de votar l'esmena? Sí. Bé, fem, fem el torn d'intervencions? Hi, hi ha alguna intervenció més al respecte? De la, de la proposta, sí. De la, de la, per això ho dic, abans, abans de, de votar l'esmena dic que fem, fem el torn d'intervencions i després a de la votació votaríem l'esmena. Sí, senyora Mata. Bé, eh, nosaltres, com un senyor Monfort diu, com que jo també m'ho trobo una mica fora de l'edat de, de posicionar-me sobre el tema, tot i que li tinc molt de carinyo personal, doncs el que hem fet és eh, demanar a la GERC que ens faci el, pos el posicionament i és per això que, que el llegiré. Diu, des de la Joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya i, i ERC Figueres, no votarem en contra ni ens en la, en la resolució d'aquest dictamen. Doncs ha costat molts esforços i molt de temps que es pugui iniciar aquesta comissió. El Consell Local de Joventut de Figueres porta molt temps reivindicant un espai de, particip de participació com aquest on debatre el model de l'embarràquet i seguirem al costat donant suport als passos que es van aconseguint gràcies a la força de l'associacionisme. Tot i així demanem un compromís ferm del consistori perquè le per les decisions que es prenguin en aquesta comissió siguin vinculants i realment es faci tot el necessari perquè el nou govern municipal les pugui donar a terme a l'edició del 2016. Tampoc ens en volem estar a manifestar la nostra decepció davant la decisió del govern de no donar representativitat directa a les entitats juvenils que han format part de l'embarraquet en aquesta comissió. I tenen molt a dir i trobem insuficient la seva que la seva representació es limiti a la delegació, a la delegació on dos membres escollits pel Consell Local de Joventut. Volem tornar a demanar en aquest ple que es modifiqui aquest punt i així donar l'oportunitat a aquestes entitats que tant poden aportar en aquest tema de tenir la representativitat que es mereixen. Alguna intervenció més? Senyor si sisplau, si vols correspondre. Sí, ja, ja com vaig eh, dir en eh, anteriors plans i eh, es, eh, en prems i preguntes d'altres plans, jo això ho col·lidero eh, amb el Consell Local de Joventut i creiem que el Consell Local de Joventut amb les entitats juvenils és el, el, mà, el màxim representant que aquí Figueres tenim. Tot i així, com que és, una, és un grup, una comissió oberta i podem incloure, incloure més participants a les menes d'aquesta comissió, sempre estem oberts, però jo crec que la representativitat de juvenil i les avantitats queda, queda força a palasa, primer amb aquests, amb aquests dos representants del Consell Local de Joventut, amb un representant que no és del Consell Local de Joventut, sinó que és, històricament ha vingut a, a l'embarràquet, i llavors, com veieu en els grups municipals, eh, el, el, jove, el jovent implicat eh, directament en Barracat, eh, com a membres del CUP, de joves del PP, de, dels iniciativa dels socialistes i, i, i només no, com, a, com el, el vostre representant, que és, que és part activa de, de la JARC, jo crec que la representatitat en, aquest, en, en, aquest, uh, en aquesta comissió queda ben palesa. Tot i així, també vull que hi ha la representatitat també de les associacions de veïns, que són, com vaig dir moltes vegades, és un, és un projecte que és de, de les ciutadans de Figueres i també són part important aquestes les federacions de les associacions de veïns que també tenen moltes coses a dir en aquest, en aquest, en aquest sentit. Jo em permet d'insistir, crec que és, serà una injustícia històrica i històrica perquè després de 25 anys ja podem parlar de història, de que siguin justament els representants de, de, de les entitats que han fet créixer el model de barraques que ara només estiguessin fora de, fora de la gestió del nou model perquè l'acumulació del, del saber i de l'experiència són precisament les entitats juvenils que, que els atenen. Jo insisteixo en que això pugui ser possible busquem la via que, que busquem però crec que Vaja, fins i tot crec que el nou model de barraques, si no hi ha una representació assegurada, forta, de la gent que té aquest testimoni històric, crec que no garantirem que funcioni, que sigui una cosa que respongui a les voluntats dels joves, sinó que acabi sent una altra cosa, una altra cosa que els hi a les associacions de veïns, a les associacions de pares, o alguna altra cosa que no sigui el nostre barraca. Aquest òrgan té les següents atribucions, iniciar processos de participació. Aviam, aquest òrgan en comissió no és, com deia, no és, no és vinculant, no, decidirà el procés de com es, port, es porta aquest, aquesta participació a la ciutadania, com vaig dir, i és allò allà on les entitats juvenils hi podran participar activament amb el decisió, perquè és un procés de participació en una comissió, és el que marcarà les pautes d'aquesta participació i com, de, com dic eh, el Consell Local de Joventut eh, engloba totes aquestes entitats juvenils que han eh, actuat en, el, en el Barraques, perquè evidentment Barraques és de, de joventut i tenen aquestes 6 o 7 barraques i són totes aquestes que vindran representades, per dos, vindran representades per aquests dos representants del Consell Local tot i així torno a dir que com que és una, és una comissió que és oberta quan es el primer procés es pot decidir les persones que puguin, que puguin venir en, aquest, en aquesta comissió de convidades que és un altre dels punts que també està, no és tancada, és, és, és molt oberta En tinc. Senyor Casellas. Sí, ja, que fa, ja que modificarem el... Eh, ara somatrem la votació doncs, a la modificació del dictamen. Si, els, si volen els, els hi dic ja al representant del que serà el grup socialista i queda, i queda corregit, no? Faig un, un escrit? És no. es que, es que ja consta aquí el... que no cal que siguin regidors. El, el que s'hauria de dir en totes és que, el, eh, que puguin delegar la seva presència que cregui que s'hagi d'afegir Molt bé, doncs eh, entenc que s'aprova per, eh, per unanimitat malgrat algunes reserves respecte al contingut però la voluntat és bona realment, és bo que, que s'inici aquesta comissió i que també es repensi a veure aquest, aquest futur d'aquest embarràquet que ha passat 25 anys, d'on realment necessita una, un, un repensament. Uh, passaríem al punt número 10, que és el dictament relatiu a adjudicar al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el contracte privat d'arrendament d'un local o parts d'aquest per a serveis municipals. Té la paraula el regidor de contractació, el senyor Jordi Masquep. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs estem davant de l'últim pas eh, dintre del procés administratiu de contractació en relació de l'arrendament d'un local o parts del mateixos per a serveis municipals. Bàsicament, eh, i des del punt de vista cronològic, el text del dictament diu que en el ple de setembre es va estimar els recursos de reposició presentat pel COAG, en segon lloc es va procedir a la classificació d'ofertes a ser l'únic licitador al COAG, Posteriorment el COA se li el, el CO i la presentació de la documentació pertinent, bàsicament tota la relativa està al corrent d'obligacions en les administracions públiques. I per tot això es proposa el Ple en l'adopció dels següents acords i ho heg textualment Primer... Adjudicar al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el contracte privat de rendament d'un local o pares d'aquests per a serveis municipals pel preu de 600 euros mensuals més IVA en les condicions que consten en el plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i a l'oferta presentada. I dos, autoritzar l'alcaldia a presidència a fer que realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució de l'acord anterior. Senyora Mata. Bé, nosaltres ja hem parlat en anteriors plens d'aquest tema, no ens sembla una bona, una, bona, una bona proposta, ens sembla que efectivament els grups municipals tenim dret a gaudir d'espais, bueno, tenim dret i a més a més, la llei ens empara per tenir espais municipals on fer les nostres activitats, i així ho ha defensar molt aferrissadament doncs, el Partit Socialista, però ens sembla que no és la millor solució doncs, llogar un, un local que no pensem que tingui les, les millors condicions i que, a més a més, i sobretot, ens costa 600 euros cada, cada mes. Pensem que hi haurien altres solucions, el tipus d'equipaments doncs, municipals, els que puguin estar oberts al vespre, o fins i tot mateixa casa. 600 euros al mes són molt de diners, jo no cobraré amb la demagogia de dir quanta gent, etc., però, 600 eh, si sense euros de mes al final de mes, segurament tindrien alguna altra bona destinació si ens mirem doncs, l'utilitat que ara s'està donant efecti efectivament en aquest, en aquest equipament i si mirem quants espais municipals, doncs, el veig, però aleshores que solem fer les nostres reunions els caps de setmana, doncs estan desocupats. Passaríem a votació, doncs. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat, senyor secretari, si us plau. S'han votat 21 vots, 15 affirmatius, 6 negatius i una abstenció. Don, aprovat aquest acord per seria malonsa, que és el relatiu anomenat com a voluntaris de protecció civil els membres de l'associació que han superat el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil. Té la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, el senyor Yecora. Gràcies, nora alcaldessa. Eh, donaré lectura encara que és tractada del text del dictamen. Eh, Diu que el ple municipal, en sessió de, de data primera doctora del, 13, del 2013, va acordar reconèixer l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres com a l'única associació en l'àmbit de protecció civil vinculada al municipi de Figueres. Eh, Així també va acordar anomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l'associació relacionats amb l'esmentat d'acord que havien superat el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil. Protecció Civil del Serviç Territorial de Girona del Departament d'Interior ha comunicat via telemàtica, amb data 26 de setembre de 2014, el nou llista de voluntaris que han aprovat el curs de formació bàsica de voluntaris de protecció civil i en l'edició, perdó, semipresencial de la primavera passada. És per tot això que es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, anomenar com a voluntaris de protecció civil als membres de l'associació següents que han superat el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil. La senyora Ariadna Antic, 6, el senyor Carles Mayar Pérez, la senyora Georgina Costeixidor, el senyor Jaume Antic Fulcarà, el senyor Josep Maria Navarra Charles, la senyora Maria del Mar Ferrer Serra, el senyor Rafael Fernández Joanola, el senyor Ramon Costeixidor i la, i la senyora Susana Sáez Serres. Segon notificar aquests acords a l'InterSAT a la Subdirecció Territorial d'Interior de Girona així com el responsable tècnic de protecció civil a Girona, senyor Antoni Guanyi-Bosc, tercer facultat d'alcaldia i presidència per l'adopció de tants actes i gestions com el càlbum per a l'execució dels acords anteriors. Moment bé, que tothom està d'acord. És la, la culminació d'un procés de... De col·laboració amb aquesta associació de, de, de voluntaris de, de protecció civil que realment està ajudant molt eh, a l'ajuntament en el que és eh, aquelles tasques de, de col·laboració policial que no requereixen ben bé que sigui guàrdia urbana sinó que realment estan fent una bona tasca i aquest seria doncs aquell curs que han d'impartir per tenir aquesta titulació quedaria aprovat per unanimitat i no havent-hi 20 perdó, si sí que hi ha assumptes urgents hi ha, hi ha mocions jo els hi proposaria una pausa de, de 5 minuts Valeu. doncs si els hi sembla regidors seguiríem amb l'ordre del dia del, del ple estàvem assumptes urgents seguim, sisplau si us hi sembla seguim Assumptes urgents. S'han presentat quatre mocions per part de diferents grups municipals. Una presentada per al grup municipal del Partit Popular en relació als fets esdevinguts a l'escola Pous i Pagès. Senyor Almedo, sisplau. Senyor Borrego, té la paraula. Gràcies, senyor presidenta. Fa que la comunitat educativa de l'Escola Pous i Pagès de la nostra ciutat pateix una constant pressió a la seva tasca educativa per part d'una minoria que no entén que l'educació dels seus fills és important per sortir de la marginació en la que viuen part de les famílies del barri de Sant Joan. Fa uns dies, el director de l'escola va patir una agressió física per part d'un pare, fet que, per sort, només va produir diferents lliures, però que durien haver sigut de conseqüències més greus, recordem la tràgica mort d'ara, fa un any, no la se mentiria. Des d'aquí inconsistori, màxim òrgan de representació del poble de Figueres, hem de demostrar la nostra fermesa i en permetre actuacions d'aquesta manera i posicionar nos al costat de la comunitat educativa de la ciutat i en aquest cas molt especialment amb la de l'escola Pous i Pagès. Per tant això des del grup municipal del Partit Popular Català proposem a ple l'adopció de segon acord condemnar l'agressió al director de l'escola Pous i Pagès i donar el nostre més ferm suport a la comunitat educativa de la ciutat. Tant intervencions, algun grup municipal pot intervenir per part de, de Convergència i Unió, el senyor Portaveu. Manifestar el recolzament en aquesta moció que aprovarem, estem totalment d'acord, creiem que efectivament hem de donar tot el nostre suport al que és una institució tan important com la comunitat educativa i a, a tots els seus membres. Per tant, a, a, repeteixo, votarem a favor d'aquesta proposta. Tots absolutament d'acord amb aquests fets condemnables. Per tant, votaríem en primer lloc l'urgència de la moció, que queda aprovada per unanimitat, i la votació del, del contingut de la moció en concret, que també quedaria aprovada per unanimitat. Una, una segona moció és la que presenta el grup municipal del Partit Socialista en relació a la defensa de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Té la paraula el portaveu del grup municipal socialista, el senyor Pere Casellas. Sí, gràcies, senyora presidenta. Bé, si m'ho no els faig un resum de la part expositiva i els estalviu. Doncs, la lectura de la part expositiva conté que és una moció d'aquestes que presentem generals, conté tot un seguit de... que té una exposició sobre les bondats del anterior de la llei que està vigent i de les maldats que, que, que, podia, que podia portar la llei que finalment ha estat aprovada i que ha costat doncs, el càrrec del ministre del Govern del Partit Popular, el senyor Roger Gallardo, en definitiva. La nostra, la nostra proposta va anar una mica més enllà perquè ja ha plantejat també un recurs d'inconstitucionalitat contra l'anterior llei i el que es preté doncs, és demanar que es retiri doncs, per tal que continuï en vigor de la llei, eh, la llei que no és el supòsit sinó que és determinis i que en definitiva garanteix d'una manera molt clara que les dones decideixen lliurement sobre el seu cos sense haver de demanar doncs, autorització a ningú eh? i especialment per el, el, es, es persegueix doncs, que no es pugui eliminar la, la interrupció doncs, per risc de, mal, de malformació fatal i sobretot no que no hi hagi una regressió de drets passo a llegir el que és la part dispositiva que diu reconeixer el dret a una manera d'eternitat lliurement decidida que impliqui altres coses que les dones decideixin sobre el seu verès i que aquesta decisió conscient i responsable ha de ser respectada. Dos, felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment les dones que amb les seves propostes al carrer han obligat al govern d'Espanya perdó a retirar la proposta de reforma de la llei de l'avortament que voleu fer i instar les entitats i plataformes que continuen amb la pressió social per retirar recurs d'inconstitucional que el Partit Popular va presentar contra la llei orgànica 2 barra 2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de, de l'embaràs. Instar el govern del Partit Popular a retirar el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar contra la llei orgànica 2 2010 de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs i rebutjar la regressió que això suposaria. I 4, traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament. Abans, eh, ja he acabat la lectura, senyor Alcaldessa, però abans no, no ho poso a ser a votació. A mi m'agradaria afegir que per part d'aquest grup municipal i suposo que serà compartit per tots vostès, seria convenient que en aquest país una vegada ens acostumem a fer les lleis que quan són de coses importants tinguin un consens i una durada, no? perquè tot el que estem avui els que som del color vermell, els altres direm una altra cosa diferent en definitiva, que els grups municipals, que les diputacions, que els parlaments de les comunitats autònomes es vagin posicionant sobre una cosa que hauria quedat tancada doncs és, és francament ridícul una pèrdua de temps bastant gran, dit això doncs alguna intervenció respecte a la resta de, de grups municipals senyor Almero Sí, el Partit Popular no hi donarà suport a aquesta moció i podríem estar d'acord amb el que diu el senyor Pere Caselles que podria haver prou consens i per això s'ha retirat perquè no ha hagut prou consens en tots els partits polítics no ha tingut cap suport i han retirat aquesta, aquest projecte no? eh, Sí que val a dir que bueno, eh, a mi em sap molt de greu jo com a mare, com a dona, mare de cinc fills de que al bueno, 2012 va haver més de 123.000 avortaments i suposo que el 2013 i el 2014 un doncs, pla més no? Uh, sí que voldria doncs, bueno, el que sí que demanem és que hi hagi més suport a la família i que la dona no tingui que arribar doncs, a aquest estrem de, doncs, de tenir que per mi doncs, de, doncs diria matar no? jo crec que un avortament ara, miri, cadascú sap el que, el que ha de fer no? uh, sí que voldria dir que bueno, el que el nostre Partit Popular ha fet, doncs, que, bueno, que les noies o les nenes de 16 i 17 anys no podran avortar sense el consentiment dels pares Vull dir que bueno, de moment ens hem de conformar amb això i espero de doncs, que més endavant dos menoror hi hagi un major consens i es pot arribar doncs, a altre tipus d'acord i sobretot doncs que sí que es dongui dos més suport a la dona i a les famílies perquè no estiguin que trobar en aquestes situacions i fer aquests avortaments Gràcies. en relació com a municipal de Convergència Unió, que donaríem llibertat de vot al grup, en aquest sentit el portaveu del, del grup municipal i en concret eh, de d'Unió de bueno, no, portaveu del grup municipal però en aquest cas vol explicar el vot per part d'Unió Unió. Bé, moltes gràcies alcaldessa, la moció té dos apartats clars en el que són la part dispositiva. Un primer punt que és reconèixer el dret a aquesta maternitat lliurement decidida que implica, entre altres coses, que les dones decideixen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió congent i el responsable ha de ser respectada, que és una declaració que assumim eh, i votarem a favor i per això demanarem que eh, es separi d'aquesta segona part que és legislativa, eh, en el que es discuteixen una llei eh, en aquests moments en vigor contra la que s'ha presentat aquest recurs d'inconstitucionalitat, aquesta llei en vigor a la que s'hi havia presentat per part de la Unió Democràtica una esmena a la totalitat en el seu moment i, per tant, el fet d'acceptar la seva vigència o el fet d'acceptar la retirada del recurs inconstitucionals seria validar aquesta llei anterior, a la que es havia manifestat ja i es havia presentat aquesta esmena a la totalitat. Per tant, demanant aquest consens del que parlava el portaveu del grup municipal socialista nosaltres demanarem aquesta separació per poder votar a favor d'aquest reconeixement dels drets eh, per a totes les dones, però des del punt de vista legislatiu eh, aquest altre consens i una extensió que practicaríem en aquests altres punts que fan referència a una pura qüestió legislativa. Per tant, demanaríem la votació separada dels punts. I en aquest sentit, al dins del grup municipal de, de competència unida donaríem llibertat de vot. L'urgència de cara per unanimitat, sí. Vots a favor del punt primer. Vots en contra del punt primer. Respecte al punt segon, vots a favor. Dos, tres i quatre. Dos, perdó, segon, tercer i quart, tots junts. Sí. Vots Vots a favor. Pots en contra? Abstencions? Resultats, senyor secretari, sisplau. Compteix el número 21, vol dir que el matur i que l'abstenció. Sobre les purs, serveu el segon, tercer i quart, són només 21 vots, 7 separatius, 3 negatius i 2 extensions. Una tercera moció seria la presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de rebutja a la suspensió de la normativa sobre la, la pobresa energètica. Uh, té la paraula el portaveu del grup municipal, el senyor Manuel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Els antecedents, eh, diu, aquesta és la pobresa energètica, és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. Es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l'atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d'ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta moltes persones els planteja haver d'elegir no són les despeses prioritaries per la seva subsistència renunciant a l'alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer front al rigors de l'hivern. Segons el setè, estudi elaborat per la Creu Roja des de l'Observatori de Vulnerabilitat titular l'impacte de la crisi en la salut de les persones gairebé un 20% de les persones realitzen menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada rellevant constata que la proporció de persones en situació vulnerable i amb dificultats per mantenir les llars a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% els últims 3 anys. Segons IDESCAT, un 11% de les llars catalanes, és a dir, 300.000 famílies, poden tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern amb els riscos associats per als més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent gran. Fins ara, 895 famílies s'havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d'ara poden trobar en què se'ls talli la llum o el gas a l'hivern en cas de retard o d'impagament. Des de la Comissió i el Parlament de la Unió Europea s'ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir els consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a altres situacions com l'atur o la lluita per a conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el govern de Catalunya, després de reunir-se amb la taula social, va aprovar un decret llei ratificat pel Parlament on regulava una reforma en matèria de consum per garantir que no es podria interrompre el subministrament energètic, deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables prohibint la desconexió en les mesos d'hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la vin ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. La interpossació d'un recurs d'inconstitucionalitat pel govern Rajoy contra la normativa catalana fa que moltes famílies que s'havien acollit a les condicions que regulen el decret vegin vulnerats els seus drets, els seus drets socials. Con contraststa aquesta insensibilitat amb la rapidesa en buscar una indemnització a les empreses que utilitzen la tècnica del fraccting fracking, han vist compensar la seva inversió a costa dels consumidors. mentre els més febles i vulnerables de la població es veuen absolutament desemparats. El text normatiu que ha estat impugnat també determina els mecanismes d'intercanvi d'informació entre empreses subministradores, administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials ajuts i mesures per fer front a la pobresa energètica. <coughs> la interposició d'aquest recurs no és un fet aïllat, sinó que respon a la voluntat de litigiositat impulsada per un govern recentralitzador que és insensible a mitigar les situacions de desemparament provocades arran de la crisi econòmica, cercant només la recentralització de competències i vulnerant l'autogovern i l'autonomia local, com ha fet amb l'aprovació de normes com l'Arsal, o la llei de, de la unitat de mercat, impedint que les administracions més properes del ciutadà puguin actuar en defensa de les persones més vulnerables. Per tot això, abans esmentat, formulem els presents acords. Primer, que es doni suport al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè formuli delegacions davant la suspensió temporal acordada pel Tribunal Constitucional pel termini de 5 mesos amb motiu del recurs d'inconstitucionalitat formulat pel govern Rajoy contra la normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya. Segons, expressar el rebuig a la insensibilitat del govern del senyor Rajoy que, malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. Tercer, demanar que s'aixequi que la suspensió del, pel Tribunal Constitucional de la normativa catalana de consum ja que deixa els consumidors més vulnerables en una situació d'indefensió en què es poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic en l'època climàtica més freda de l'any. Quart, fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya. La realitat és que aquest... Eh, aquest recurs el que ha fet és provocar que aquell ajut que en aquests moments la Generalitat de Catalunya venia a ofertar a aquestes persones que es situaven en pobresa energètica només puguin comptar de nou amb aquells ajuts que des de l'Ajuntament s'es van oferint a través dels mitjans que com deia la portadora d'Esquerra Republicana s'han anat implementant les partides al llarg de l'any per poder fer aquests ajuts per tant entenc que des d'un lloc, des d'un govern com el de la Generalitat de Catalunya en que es podria legislar sobre aquest tema d'una manera eh, concreta, amb competències eh, és de lo més adient poder presentar aquest rebuig en aquest recurs que ha estat presentat des del govern de l'Estat Central que d'alguna manera sí que el que està fent és recentralitzar aquestes competències i no permetent que s'exerceixi una acció social des de l'acció legislativa. Senyor Moufar. Sí, des del grup municipal de Vici Lleva hi donarem suport, però amb alguns, amb alguns perors. Perquè en realitat el que ens agradaria a nosaltres seria que aquestes famílies que tenen un veu que amb aquestes grans empreses energètiques... Uh, aquest deute uh, fos condonat i que en realitat això s'ampliés no només als mesos d'hivern sinó que fos per tot l'any. És el que demanaríem des del grup municipal d'iniciativa uh, al Parlament. Tot i així, hi donarem suport per dos motius. Un, perquè creiem que és de justícia, en part, uh, que nosaltres consideraria que fos per tot l'any, però l'altre també perquè una vegada, una vegada més, no? el govern de l'estat espanyol eh, posa les grapes en un lloc on no els ha de posar i això no ens agrada. Gràcies senyor alcaldessa. Ens sembla més que aprovar avui aquesta moció. El tema del que es parla és un tema, jo el definia com un tema de, de crueltat eh, energètica, invocar la igualtat de tots els habitants de l'estat espanyol i dir que els pobres de Catalunya han de patir la mateixa fred que els pobles de tot l'estat és ser cruel i ser cínic. M'agradaria que cadascú de vosaltres es pogués imaginar que és viure en una casa en la qual no hi ha gas, no hi ha llum i no hi ha aigua, a una casa on hi hagi nens petits. Crec que és un tema absolutament intolerable que no ens podem permetre en una societat com la que ens diem democràtica, justa, pròspera, etc. Jo els faria un preg que seria doncs, intentar posar a la pràctica a Figueres doncs, el que estem predicant en aquesta, en aquesta moció. A mi m'agradaria que l'Ajuntament pogués fer una acció tan relativament senzilla, com fer xerrades el casal de la gent gran, per exemple, on es pogués explicar, que és molt fàcil d'explicar i molt fàcil d'entendre amb una factura a la mà, que més del 50% de la factura que es paga, es paga en concepte de potència. Que la gran majoria de persones dels doncs, que a Figueres també passen pobresa energètica, que són persones que coneixem, persones que a vegades veiem sentades en aquestes cadires, que també pateixen pobresa energètica, poguessin entendre i els poguéssim ajudar doncs, a reduir la seva contractació de consum. Perquè això és una cosa fàcil de fer no és fàcil de tramitar, però que els ho podríem ajudar i crec que només que ajudéssim a 20 persones a sortir d'aquesta situació de, de misèria, moltes vegades per ignorància, doncs crec que seria una gran acció. I crec que seria fàcil, fàcil de fer, anar Casal de la Gingran, fer aquestes xerrades o potser fins i tot mitjançant a les escoles, mitjançant les ampes, doncs poder fer arribar aquesta informació. Ho demano perquè si algú vosaltres ha intentat fer el tràmit pel seu compte i intentar buscar informació, com bé de la moció també es, es diu, eh, la, com s'està tallant l'accés a aquesta informació sobre les tarifes socials, sobre els ajuts eh, i mesures per fer front. Crec que això és una cosa que podem fer des de l'Ajuntament que mostraria la nostra coherència provant això i enviant-ho a Madrid i a Barcelona però també fent coses a Figueres i crec que seria fàcil de fer. Senyor Borril? gràcies, senyora presidenta. Eh, a veure, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Per fet, és un estat tracta d'un tema que s'ha portat al Constitucional com els temes que porta la Generalitat de Catalunya per qüestions que, que prova l'Estat. Per tant, és una cosa que es fa sovint. Però, a més, és que potser la nostra resposta seria sí senzilla, i per la manera, si això vingués del de, de, de grup de l'esquerra, que és un moment incomprensible. Però que al de vostès, senyors de Convergència, que es culpïm per jo se calificaria dels nous fariseus, perquè esclar, si no recordem els fariseus que eren, els fariseus eren una comunitat jove, que eren molt de vots, que el poble es tenia com els seus guies espirituals, que es trencaven les vestidules davant de qui us posat dubte que es tenia la raó de la veritat absoluta però estaven prens de xafoneries, palomies, ori, rencor i posar trampes perquè vostès no estan aquí ho han donat i sons, de què? Parlem en un pla autonòmic avui, que quan he anat el migdia a casa he trobat una carteta que ens envia tot la Generalitat dient que el dia 9-N puc anar votar, això arribaran suposo que tots els catalans i catalanes, tots quant costa aquesta carteta? Bastant diners, veritat? Quant es costarà tot això d'una lena? Moltíssims miners, centenars miners d'euros que podríem invertir. Imagines quanta gent no patiria, ni gana, ni, ni, ni tindria cap problema de pobresa. Uh, tema de, de Figueres, jo pensava que la senyora Mireia Matres i faria altres qüestions que li agradaria. Imaginem-nos quanta gent de Figueres no patiria fred si deixessin de pagar un sol més de lloguer del local de carrer Sant Pau, un sol més, 5.000 euros. Quanta gent ajudaria en aquesta ciutat? Si li fa si a vostè, senyora Teresa, vostè pot pagar la factura i dient que la pagar. Però aquesta gent, de fet 5.000 euros, no podríem pagar. Si no s'hessin gestat 7.000 euros en un catering per un sindicat, 7.000 euros. Si no haguessin pagat fa, fa, fa poc 14 jardineres que hi ha al carrer Nou, 8.000 euros. O 18.000 euros a la pintura de la plaça d'Odrà, 18.000 euros, 3 milions de les antigues pessetes. Quantes gent ja ajudaria a la nostra ciutat? I si anem a l'anterior mandat, recordem també, que llavors ja no teniu vostès la mullet absoluta, que es van gastar 60.000 euros en una estatua que hi ha davant de Càritas, 60.000. Que es van gastar 100.000 euros en una estatua de la plaça de Catalunya. A quanta ja gent ajudaria a aquesta ciutat? A quanta gent? De part vostè de vostès el tema del fracking. El tema del fracking ve del tema que el Partit Socialista va afirmar unes, unes qüestions molt legals a les empreses quan el Partit Socialista no tenia malaltia absoluta i les apoyava vostès a la Conversa de Diputats. Per tant, no vinguin d'aquí a donar les seves explicacions perquè com els fariseus vostès es trenquen les estiures però són els primers, els primers en no donar exemple. Senyor Borrego, vostè sap que jo no tendeixo a, a interpel·lar els companys de, de l'oposició, però crec que hi ha una puntualització que és important que es faci i que la gent sèpiga. Vostè sap que ens costaria evitar que aquesta gent passés gana i fred a l'hivern? Miri, costaria zero euros, perquè aquest decret de la Generalitat ni tan sols demanava que es perdonessin les deutes d'aquesta gent. Senzillament es demanava que no se'ls tallés, el llum, l'aigua o el gas i se'ls donés l'oportunitat de pagar-ho en còmodes posses més endavant. Això ens hauria costat 0 euros. Passarem a la votació del senyor Bonfort. A mi m'agradaria fer una puntualització que és que evidentment que estic d'acord amb la moció i estic d'acord amb el decret de, de la Generalitat. Però al final... Uh, el que acaba dient el decret és que durant els mesos que fa fred no es tragui el subministrament de, de llum i aigua i gas, però uh, sembla ser que per una família que no pot pagar-ho, del mes d'abril mes d'octubre quan torni a fer fred, del segon any, serà capaç de, de pagar aquest deute i, i que no, però igualment li serà tragui el subministrament i, no crec que sigui capaç en quatre mesos de pagar aquest deute i que el mes d'abril no, no sigui tallat el que Per tant, que jo crec que ho hauríem de fer totes un exercici de pensar realment què passarà amb aquestes famílies i si realment l'hivern següent seran capaços de poder reactivar aquests serveis en el seu domicili. que està fent eh, la política que se segueix des de l'Ajuntament és precisament aquesta, és dotem algunes partides per a poder fer front de manera definitiva a, a problemàtiques d'aquesta aquest, mena. Eh, Respondre-li al senyor Borrego, en els termes en què ell ha apuntat, eh, no perquè se'm puja i li contestaria alguna cosa que, eh, que amb una, amb un, només amb una de les targetes black tindríem resolt aquest problema. Però aquesta no és una qüestió. Fem totes les accions i intentem prioritzar les accions en la mesura en què sigui possible. Hem dedicat molts recursos d'aquest any, l'any anterior, a poder fer accions socials i a poder-ho fer d'una manera definitiva. És de, tal, de manera que aquella família se'n pugui oblidar que el mes de gener el mes de febrer del 2014, tenia un problema amb el gas, sinó que allò ja ha quedat resolt definitivament. <coughs> Sí, si m'en farò. Si són atores humans que l'ajuntament de la meva ciutat procuri procuri per això, però al final el que passa és que des de administracions superiors s'acaba traslladant el problema als ajuntaments i alemena de que l'ajuntament ho faig perquè és una qüestió de consciència, és una qüestió de, de, de al ciutadà més proper, però jo crec que no hauria de ser aixís. Jo crec que no hauria de ser aixís. Sí, la sessió presentada per al·lusions, eh, xator, si plau, mm, sí, vale, les tetes blac. Eh, jo també passè li i un viatge a Andorra d'alguna família que també solucionava un problema. Gràcies. És una també no, no, no, que li a vostè. No jo, no, jo només volia dir que nosaltres votarem a favor, eh, no, no, no, S'ha de veure quin, quin mort a l'armari treu. No, no, no. Molt bé, doncs, bé, en el fons, a, a banda de... Jo crec que no, no és... En relació a aquesta moció realment el que diu el senyor Bonfort, eh, de, de buscar una solució definitiva o una, una condonació d'aquest deute per part de les, de les elèctriques, de, de, de, de qui factura la llum o per part de les empreses d'aigua seria una bona solució, però que en aquest sentit aquesta moció diguéssim és el rebuig a una suspensió a una llei que mostra una actitud del govern de l'Estat que ha arribat a un punt que és calòdic a tot allò que surt de Catalunya és tal que no té ni la mínima sensibilitat de no fer anar el Tribunal Constitucional quan es tracta d'una qüestió sobre pobresa energètica. Vull dir, és una qüestió ja de, ni de fer anar la, la pissonadora del Tribunal Constitucional amb una cosa d'una sensibilitat que no té res a veure amb competències, de si són de l'Estat o si són de la, de la, de la Generalitat. Per tant, entenc que aquest rebuig està totalment justificat. Passaríem a la votació de la moció. S'aprova la urgència. Vots a favor. resultat, senyor secretari? S'han de dir 21 vots, de mi toquem matius, de mi a l'estiu, sí I passaríem a l'última moció, que és presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya als Verdes, a l'Ajuntament de Figueres, sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques. Té la paraula el senyor Bonfort, portaveu del, del grup municipal d'Iniciativa. Sí, moltes gràcies, mena alcaldessa. Llegiré moció sencera perquè crec que conté una sèrie d'argumentacions de dades que jo no ho digueu, no queixis, eh, va, si a t'agrada. Perquè crec que conté una sèrie de dades que... interessants. Atès que recentment el govern de l'estat espanyol ha aprovat el reial decret 624-2014 del 8 de juliol, publicat al BOE 186 del passat d'agost, amb el qual es desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats en determinats estepriments d'accés públic, incloses les biblioteques, excepte si són de municipis de menys de 5.000 habitants o de centres docents. Amb aquest decret, en ple procés, la nova revisió de la llei de propietat intel·lectual, el Govern de l'Estat espanyol pretén donar resposta a una obligació legal marcada per la llei de propietat intel·lectual de 2007 i la directiva europea 2006-115-CE sobre decrets de lloguer i altres drets afins als drets d'autor en l'àmbit de la propietat intel·lectual, amenada de la directiva europea 92-100-CE. El decret estableix doss tipus de remuneració que se sumen per obra i per usuari: 0,004 euros pel nombre d'obres objecte de préstec en drets d'autor i 0,05 euros per cada usuari que hagi fet ús del servei de préstec durant un any. Aquest sistema de càlcul genera importants dubtes en les biblioteques com a les seves entitats gestores, majoritàriament ajuntaments. El càlcul de la remuneració s'hauria de realitzar, segons s'estableix, sobre el préstec d'obres de qualsevol tipologia, llibres, obres fotogràfiques, planos, mapes, cartells, etc., que no hagin superat el termini de protecció contemplat en la llei de propietat intel·lectual. Per tant, obliga a un càlcul constant de les obres que passen a domini públic, haurem de tenir en compte variables diferents segons el tipus de document, nacionalita, nacionalitat de l'autor, etc. Així, tècnicament, resultarà clarament molt més complex que el possible establement d'una quota fixa. També des d'un punt de vista tècnic hi ha una dificultat afegida. El decret recull que queda exempt de càlcul el préstec de persones amb discapacitat en els termes previstos a l'article 31 bis 2 del text reforç de la idea de propietat intel·lectual. Per tant, caldria que les biblioteques coneguin si els seus usuaris tenen alguna d'aquestes discapacitats, cosa que atenta, com a mínim, contra el sentit, contra el sentit Més enllà dels aspectes legals i tècnics, aquest decret és un atac a la tasca que realitzen les biblioteques. A Catalunya s'hi ha realitzat una important aposta pel desplegament d'una àmplia xarxa de biblioteques públiques. Segons dades del servei de biblioteques del Departament de Cultura, amb dades de l'any 2013, 404 municipis disposen de biblioteca o de serveis de bibliobús, amb un total de 3 milions 3.000.000.000 d'isuaris inscrits, que és un 45,97% sobre el total, 25.000.000.000 de visites anuals i 16.000.000.000 de documents prestats. Ates que l'article 6.3 de la Directiva 2006 15 ce diu que els Estats membres podran eximir a determinades categories d'assemblements el Parlament de la atès que l'informe de la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu i el Comitè Econòmic i Social sobre el dret de préstec públic a la Unió Europea del setembre del 2002 constata que la major part dels països usen la possibilitat d'eximir a determinades institucions de préstec de dret de préstec públic. Per tant, hi ha un mecanisme legal que obriria la porta a no imposar aquest cànon. La majoria de països afectats per la directiva són els propis estats qui assumeixen el pagament d'aquesta remuneració. Atès que l'extensió de la xarxa de biblioteques públiques a Catalunya ha suposat en les últimes dècades un impuls a les polítiques de proximitat cultural, avui les biblioteques són un servei cultural de primer ordre i exerceixen de porta d'entrada d'un gran volum de població a la cultura. Com culturals han assumit importants graus de satisfacció entre els seus usuaris i han possibilitat l'accés, l'aprenentatge al llarg de la vida i el grau de la lectura i altres manifestacions culturals. Aquesta dinàmica tan positiva es veuria troncada, amb especial afectació per aquests ciutadans amb menors recursos, ja que sovint no tenen accés als llibres disponibles mitjançant la seva adquisició, o no a la mateixa quantitat si han de comprar-los. Atès que l'aplicació del gravament, encara que l'assumessin els governs autonòmics en lloc dels ajuntaments, suposaria a la pràctica una reducció dels pressupostos dedicats a biblioteques i, per tant, a noves adquisicions, ja que s'haurien de repartir recursos esmerçats entre el pagament del gravament i l'adquisició de, de noves obres. La reducció dels volums disponibles per als usuaris a mirar l'accés a la cultura a través d'aquests llibres i materials didàctics i ho, fan per, i ho fan tant per lectors com per estudiants de qualsevol nivell, investigadors i docents. Atès que la Biblioteca de Figueres fa una gran tasca cultural i social. Diferents usuaris i usuaris han manifestat les seves pors davant la possibilitat d'haver de pagar per cada, per cada llibre de préstec demanat a les biblioteques. Atès que és un error considerar a les biblioteques com a entitats que perjudiquen econòmicament els autors com es considera el decret, tot afirmant en el preàmbul que el canon s'estableix... Com a contrapartida, el perjudici causat als autors derivada de l'utilització de les seves obres en establiments accessibles al públic sense necessitat d'autorització. Sembla que el Govern central oblida que la relació entre la biblioteca i els autors no s'acaba en la compra i el préstec de llibres. Cal ser conscients que debilitant la capacitat pressupostària de les biblioteques s'està obviant el poter de dinamització lectora que exerceixen, així com el fet de ser una tribuna privilegiada de difusió dels autors fet que també comporta una despesa pública significativa. Qui coneix la dinàmica de les biblioteques sap que els propis usuaris de les biblioteques són alhora prescriptors i difusors d'obra i motors que augmenten la difusió, i per tant, finalment, la banda de llibres. Cal recordar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del total de l'aportació al producte interior, brut de, producte interior brut de la cultura. Atesca que el contingut del Real Decret també desincentiva l'ampliació del nombre d'usuaris, ja que es pagarà per cada usuari que hagi usat el servei de préstec. Les biblioteques hauran de pagar més si deu usuaris utilitzen un cop l'any el servei de préstec que si un sol usuari fa servir 10 cops aquest servei. Per tant, es penalitza l'extensió a els públics. Atès que l'entrada en vigor d'aquest decret suposa una nova dificultat per als pressupostos municipals, doncs la major part de les biblioteques en depenen. Les finances municipals passen de moments difícils i afegir-hi noves càrregues encara pot empitjorar la situació. Atès que les biblioteques públiques són un dels principals motors culturals i d'accés democràtic i global a la cultura amb una forta capacitat inclusiva i d'igualtat d'oportunitats. Atès que els poders públics han de vetllar per legítim dret a la remuneració dels autors del producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el decret d'accés a la cultura total a la ciutadania. Atès que l'aplicació de la directiva ha de tenir present la doble funció de compensació als creadors i la de facilitar l'accés a la cultura. L'existència dels, dels dos drets és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques competents L'establiment de mecanismes i fórmules que el garanteixin. Sense autors no hi ha cultura i hem de protegir-los i proveure des de les institucions. Aquest és que cal considerar aquest cànon fonamentalment una política de suport a les literatures i cultures del país i en aquest sentit és assumit pels governs nacionals o regionals de la majoria de països europeus. Per a tots aquests motius exposats i l'objectiu de fer l'accés de fer efectiu l'accés a la cultura i, a la vegada, el suport a la creació, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Vest l'Ajuntament de Figueres proposa els següents acords. 1. Rebutjar el contingut del reial d'aquest 624 a Barra 2014 i demanar al Govern de l'Estat espanyol la seva retirada. 2. Instar al Govern de l'Estat espanyol a elaborar un nou reial decret tenint present les consideracions exposades i que siguin els governs de l'Estat espanyol que incorporin als seus pressupostos les partides per fer a un cànon fix a l'adquisició d'obres, fruit del diàleg i consens amb el conjunt d'autors afectats. Aquestes partides no poden suposar una rebeïda en altres partides de cultura per compensar l'increment, sinó que haurien de fer-se amb un increment net del pressupost cultural. D'aquesta manera es retribueix justament la feina dels autors a la vegada que no es limita l'accés universal a la cultura, especialment dels ciutadans amb unes rendes inferiors. 3. Instar al Govern de l'Estat espanyol a recuperar els objectius i mecanismes de cooperació previstos en el Plano Femento de la Lectura, en el programa d'adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat amb l'acord i la cooperació de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de Catalunya. 4. Instar a la Generalitat de Catalunya, en cas que assumeixi el pagament del cànon, a mantenir aquests principis i buscar el consens, el consens, entre els diferents actors. I 5, sí, també hi ha d'aquests acords al govern de l'estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la FMC, a l'AMC i a la Diputació de Girona. Senyor Greta Cos. Sí, no no cal que l'enviï a l'AMC, sinó la fem. Eh? Doncs això. <ríe> senyor Font no? senyora Mata sí. gràcies senyor alcaldessa eh, votarem a favor d'aquesta moció però faria dues consideracions un és de cada estrictament diguéssim polític és que senyor Albufort ens fa molta mandra demanar coses a l'estat espanyol jo crec que el que hem de fer és anar per feina i fer-ho bé en el nostre imminent estat que que serà aviat, i l'altra cosa és més conceptual, segurament no és mala cosa demanar que, que la gent participi amb el copagament en la cultura, sempre que això no perjudiqui la gent amb menys possibilitats amb, amb menys recursos econòmics per tant, el dia que poguéssim fer una llei, segurament podíem o estaríem d'acord, o de que incloure la progressivitat que tant reclamem amb, amb altres conceptes també s'apriqués, és a dir, segurament qui tingui molts molts, molts de recursos podria pagar 0,004 cèntims pel prestig d'un llibre i segurament qui no en tingui doncs no hauria de pagar res i a més a més de tant en tant li regalar un lot de llibres Bé, entenc que s'aprovaria per unanimitat a senyora Almeda no, gràcies. Nosaltres no votarem a favor. Això és un real decret, crec, que és una exposició d'una llei europea i donarem, ai, no hi donarem suport. Gràcies. Molt bé. L'urgència quedaria ser sí, aprovada per unanimitat i passaríem a la votació de la moció. Bons a favor? Vots en contra. Resultats, senyor secretari. S'han de vots, 18 primatius, 3 primatius i capaxtius. Cap doncs, haurem acabat el torn d'emocions. Passaríem el de pregs i preguntes. De menor a major, uh, pregs i preguntes, senyor Gratacos, té alguna pregunta? Senyor Monfort. Uh, sí, després dels episodis de pluja que hem tingut uh, a, a aquest estiu i sobre a finals, a, sobre les finals de l'estiu, uh, durant, durant aquest principi de tardor hem tingut un augment molt significatiu, de la població de mosquit tigre a diverses zones de Figueres com per exemple el Parc Bosc El Parc bosc ara mateix està infestat de mosquits tigre. Només, només fa falta fer una volta al parc durant mitja per poder ne veure molts i matar-me més. Jo n'he matat molts, el que passa que no he tornat l'abast. Aleshores... Eh, M'agradaria preguntar si pel pressupost de l'any que ve l'Ajuntament de Figueres pensa recuperar eh, aquests diners que, que en algun altre pressupost ja s'havien incorporat amb la lluita contra el mosquit tigre. Sí que l'explicació que va donar el senyor Pere Giró és que es considerava es considerava que si només l'Ajuntament de Figueres eh, aplicar aquest, aquest, aquesta part del pressupost la vida contra el mosquit tira no era suficient senyor que s'havia de demanar que la resta del municipi i altres administracions també, també hi apostessin però creiem que aquesta partida hi ha de ser i a més a més hem de fer esforços per convèncer als altres pobles Consigui Comarcal o Deputació de que facin una vida contra aquest tipus de, de mosquit i contra els mosquits en general no només per la pels, pels danys que poden ocasionar o per les molesties que poden ocasionar sinó que cada vegada veiem més demostrat que moltes malalties són, són transmeses pels mosquits aleshores creiem que és una qüestió de salut pública en la qual no podem perdre no podem perdre pistonada en aquest tema Senyor Giró Mira aquesta... van treure... la, la partida la van treure i era perquè la problemàtica que era el tema del mosquit tigre perquè per exemple a Vilamalla, Figueres hi ha 4.000 desplaçaments diaris i evidentment els controls eren molt complicats i això ho vam, ho vam el que fèiem nosaltres és contractar-ho contractar-ho al centre de, de lluita contra el, contra el mosquit tigre i rebíem una, una subvenció de la, de la Diputació dir que i llavors la Diputació a Dipsalut concretament ja va fer i ja s'encarreia eh, actualment. Què vol dir això? Que si nosaltres ja ha fet actuacions, ha dit salut, li comuniquem que per exemple, el par Bosc, eh, que ara ell hi prenc nota perquè hi fem actuacions, ells venen directament. No cal fer. No cal fer aquest, aquesta aportació en el pressupost perquè aquè ja ha dit salut, ja té eh, convenis amb el Centre de, de Lluita del Mosquit Tigre perquè vinguin als municipis i així fem unes actuacions conjuntes entre tots, tots els municipis llavors els altres, els altres eh, del voltant també fan cal dir que el mosquit tigre i les notícies estan ja eh, instaurat aquí en el, a la comarca és una cosa que ha sigut una lluita que el centre de lluita del Mosquit Tigre ha intentat eh, paliar ho però és una cosa que, degut als desplaçaments Desplaçaments de turistes que venen a de Barcelona venen aquí, és molt complicat d'erradicar. De, de, però s'està fent lluites contínues, ara que baixa amb el temps i les temperatures baixaran a11 graus, el Parc Bosch, en principi, quan baixa la temperatura d 11 graus, ja el Mosquit Tigre desapareix, eh, en aquest sentit. La preocupació ara ho apunto això al Parc bosc i ho comuniguem el dit Sa perquè vinguin els, els del centre de, de lluita del mosquit tigre perquè fan les actuacions que hem fet en altres, en altres llocs de, de, de figres. Hiem un fort. Mentre casa en el Barr, el nostre entendre, considerem que les actuacions que s'han fet aquest any no són suficients, vist la programàtica que ara mateix estatempanyaada par bosc. Per tant, jo no sé si s'ha de posar una partida pressupostària dintre el pressupost de l'Ajuntament de Figueres o això ho assumirà tot a la Diputació de Girona a través de l'solut o com ho, com ho faran. però en tot cas, si sí que de manera que sigui un tema que, que sigui un tema important en aquest cas pot residir un allviament de, de l'ajuntament que perquè per parc que al final no deixa de ser un lloc on moltes famílies de figueres ho utilitzen pel seu esbarjo sobretot per l'esbarjo de, de, de, de nens i evidentment estem parlant d'un búsquit especialment Brasil amb una picada dolorosa i creiem que és un tema important a tenir en compte per l'any que ve Senyor Font Sí, una pregunta sobre ara estem pendents de de la, de la propera elaboració d'ordenances sobre les terrasses doncs hauria de saber eh, si ara mateix hi ha expedients oberts eh, en alguna terrassa i, i per què es deu si és per, per tema d'horaris, si és per l'ocupació de l'espai d'aquell que toca que. per què. No sé si disposem d'aquesta informació aquí o li, li, li, li mirem perquè ara mateix, si no, jo, jo no soc no, informació completa sobre aquest onim obert, des de via pública, no, no puc contestar-li i li, li farem arribar. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Eh, preparant el ple, eh, he constatat que aquesta pregunta que ara faré té un trienni. Fa tres anys que el mes de novembre posa sobre la taula el tema dels habitatges socials. El 2012 va ser per fer la proposta que s'inclogués el pressupost doncs, una partida de 300.000 euros per la compra d'habitatge social a canvi d'un vot eh, d'abstenció en els pressupostos. L'any passat vaig preguntar aquells 300.000 euros si es gastarien i se'm va dir que no i que s'acumularien a 300.000 euros més per l'any és a dir, per aquest any i ara que ja som a l'octubre del 2014 pregunto aquells 600.000 euros que hem de tenir destinats a comprar habitatge per gent que, com el que fa una estona estava aquí, doncs, que té dificultats de vidllotjament, doncs, què se n'ha fet o què se'n faran? Jo soc conscient que és extremadament difícil tot aquest procediment però és que clar... Ja, ja fa tres anys, ja fa tres anys jo crec que alguna sortida de si realment ens van plantejar una efecte impossible, que a vegades passa, crec que hauríem de tenir una estetat de dir, no d'on s'han sortit, però llavors aquells 600.000 euros que els tenim fixats per això, donar-los una altra via de sortida per ajudar ajudar a la gent que ho necessita. Bueno, si vol contestar les, les qüestions de contractació i després jo li, li contesto també. Sónia Mosquep? dis, és servida per ningú. Tomada com ja concurs, jutge al concurs que es va dur a terme la càr d'art i ara s'han proposat i s'han projectat un nou plec de clàusules administratives per al procediment de l'adjudicació de contractes privats de compra d'aquests habitatges dels quals vostè ens parlava. Bàsicament, la idea d'aquest nou plec de clàusules és fer-lo no tan restrictiu i que, per tant, les persones o entitats que disposen d'habitatges els sub puguin oferir. Em a em referixo amb això. Uh, un dels exemples és que per exemple, en l últim pleu de clàusules que va quedar, el concurs del qual va quedar desver, només incloïem els habitatges nous. Sí? Ara en aquest do pleu de clàusules entenem el que part dels habitatges nous també hi hem d'incoló els habitatges de segona mà amb una antiguitat inferior a 10 anys perquè creiem que són igualment habitables. A part d'això, me'n recordo que en l'últim pleg, el concurs del qual repeteixo a cada desert, s'exigien una sèrie de prescripcions tècniques que moltes vegades eren molt gravoses per les entitats bancàries i totes aquelles entitats que disposaven de pisos i la majoria d'aquests requeriments s'han substituït per una simple visita dels serveis tècnics que constatin que realment aquests habitatges estan en condicions de poder, de poder ser habitables. Dit això, eh, des de contractació eh, de forma immediata tornarem a iniciar el procediment una vegada de eh, fer del ple que ja ho tenim eh, una, una altra vegada el procediment de contractació per al final eh, dur a a la compra d'aquests habitatges i destina'ls a, a la finalitat pel, pel qual es, van, es, van, es, van, es va fer la consignació presupostària sí, Jo voldria posar només el tema de, que deies si no que, es, es a altre, que aquests diners es destinen a una altra finalitat en una de fer memòria realment que hagués sigut eh, preferible o més ràpid per per nostra realment poder disposar econòmicament de partides pressupostàries per, per tenir efectivament pisos a disposició dels afectats per, per problemes d'habitatge mitjançant lloguer o mitjançant altres fórmules que no fossin la compra-venda. Però recordava que eh, justament aquests fons surten del, del patrimoni municipal del sol i tècnicament sempre se'ns ha dit que realment només pot ser destinat a la compra. Seria favorable per, per nosaltres eh, disposar de pisos, que la comunitat és tenir pisos no, no, no si els tenim en compra o, o, o en propietat o lloguer i seria jo crec millor i més ràpid perquè de tenir lloguer però amb aquestes partides pressupostes amb aquests fons, amb aquests 600.000 euros només es, es permet eh, utilitzar-los per la compra d'habitatge Senyor Caselles? Sí, gràcies senyora Felip és una relació, jo ja fa dies que vaig demanar que informes informés de les tendències que hi havia pendents d'executar i no, no rebia la informació en tot cas més que jo rebia no, una informació que ben, estarà bé que, i, és que es faci una recerca, s'estudiï bé i veure quin és l'estat, no, fora cas que ens trobem amb algun bolet que no hi contem que, que podria tenir no, alguna conseqüència. Eh? Gràcies. Recull el projecte doncs, i, i ho mirarem. A veure, uh, el mes passat, en l'altre plegat he demanat que encara tinc unes instàncies que he demanat encara no han en estat respostes, des de fixar-se dues i després també encara tinc pendent el conveni de, de l'OGT que sé que que, bueno, que hi és i sí que... Bé, bueno, doncs crec que sí que corre per la casa, vull dir que sí que m'agradaria perquè ja fa molt de temps. Bé, bueno, això és un ple faig... Mm. No. o bueno, si volen fer una pregunta o em diguin si m'ho donaran, bueno, no sé jo li pot contestar la, sí. la documentació de fixar-se justament la tinc per signar l'ofici ho tenim preparat, el conveni de l'OGT, senyor Almedo, no hi és uh, no hi ha conveni amb l'OGT, no, no sé ni quina, quina informació té o que li que hi és però jo em no, no consta que el senyor secretari ho ha demanat a tots els departaments de la casa i no hi ha conveni amb ni, ni. vull dir no, no no sé sembla que sí que hi ha com un esborrany, no sé, però algú l'ha eh, vist? Vull dir, no? No, no? no sé si el senyor secretari, si sap? Sí, Mira, bon, bueno, continuarem insistent. Jo ja no com està dirigents, per mi no existeix, o a mi se m'equivoca qui no l'ha dirigents, o no s'ha aprovat mai. És que no hi ha. Señor Homero, si vos te lo preguntes, sí. Sí, a veure, és per al per senyor Pere Giró a veure, uh, també fa un parell de plens que li vaig dir, bueno, que els veïns de l'Avintre de, de Sòvodadalí de la davant del parc doncs, bueno, va ser la preocupació per tot el tema dels coloms i aquella brutici d'aquell edifici just de dalt i, bueno, si ha pres alguna mesura o ha anat a mirar-ho, no? I també de passada, doncs, bueno, la preocupació doncs, bueno, a part de doncs de les caques dels gossos, també la, doncs, els o sigui, ciutadans de Figueres es, bueno, estan preocupadíssims també per als pipins, no? Perquè és que vas pels carrers i bueno, és que et trobes, és que per les voreres és que està infectat de Davidís, no sé què es pot fer també al respecte en tot això cada dia hi ha més gossos i jo crec més gossos i creiem que s'ha de prendre doncs, algunes mesures ja estrictes eh? perquè és que no, no es pot sortir eh, el carrer realment, a part de que és un perill ja, de la pública, crec eh? perquè, no gràcies Giro si vol contestar, Sí, respecte dels colons eh, estem intentant buscar alguna casa que ens pugui donar, que ens pugui cedir el sostre, el, la coberta per posar unes gàbies, farem, eh, hem decidit eh, fer unes actuacions de recollida de, de colons, ens trobem que com que ja cotura de casa al voltants de, del municipi els coloms veren aquí figures com que no. Espantats ven cap aquí, tenim tenim forces i lo que fem és reforçar la recollida d'aquests d'aquests coloms. Eh, anem tragent totes aquestes colònies i n'hem fent les notícies corresponents dels, del, de les de les respecte, perdoneu, respecte del, de les caques, en principi amb els, ja hem vist que hi ha una reducció en principi per als agents cívics que van, van controlant a aquests, aquests in cívics. I pel tema del PIPI doncs, és un tema quem és un tema de soluritaitat que com que ja es netegen els, els carrers en principi, en aquest sentit no n'han fet cap actuació. que netegen els carrers o les voreres. Els... Jo, doncs jo no, no sóc veure gaire que es netegen gaire les voreres, eh? segons quins llocs podria ser, però llocs que no hi han passat fa temps i temps, només és quan pleu que es netegen. Senyor Monfort té una pregunta? Sí, m'agradaria preguntar sobre com està el tema de les antenes del carrer Valmes que, bueno, ja fa temps que no en parlem i en principi semblava que s'havien de treure indiremment però si aquest un recurs de fer-se de l'Ajuntament, no? Sí, en relació al poble no i concretament primer podia parlar de, bueno, li, li contesto l'antena la, del carrer Valmes 25 eh, que tenim aquell recorregut administratiu en relació a una voluntat que tenim ferma de que se'n retiri aquella antena. Vam enviar un paritatge i es va detectar que s havien fet modificacions substancials respecte a la llicència que, que s'havia donat en el seu moment. Per tant, vam dictar una ordre de retirada. Aquesta ordre ha estat recorregut per part de, de Telefònic en l'últim dia, vull dir, per tant, és una clara estratègia processal d'anar exprimint al màxim els... Els terminis ha estat recorregut en reposició i ara eh, l'advocat de, de l'Ajuntament estan estan contestant per desestimar aquest recurs de reposició perquè entenen que legalment sí que hi ha modificacions substancials. És qüestió de termini d'acabar i seguirem insistint en la retirada i el que jo demano políticament és que jurídicament s'agunti una retirada efectiva de l'antena malgrat telefònica que vagi contenciós que estem convençuts que pot anar que porten aniran al, al contenciós, per tant eh, la voluntat és que l'enretiri i ho exigirem però també cal dir que eh, de la manera que actua telefònica entenem que anirà al jutjat contenciós i demanarà la suspensió d'aquesta ordre de, de retirada això ho avanço sense saber-ho eh? però vist la la manca de voluntat. Per tant, nosaltres hi posarem tots els mitjans que tenim a l'abast per aconseguir aquesta retirada efectiva. Respecte al mateix Poblenou, en els últims dies hi va haver una alarma de que semblava haver-hi la intenció de col·locar-hi una altra antena a la casa de l'Avinguda Pirineus eh, sobre un teulat particular al principi de l'Avinguda Pirineus i se'ns va detectar per part d'un veí que eh, hi havia moviments per part d'una empresa de telefonia d'estudi de veure d'instal·lació d'una segona alarma d'una segona antena en, en un teulat. Eh, aquí nosaltres cal dir que hi ha hagut una modificació de la llei estatal que deixa absolutament impotents en els ajuntaments respecte a la facultat de autoritzar o no la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil. En aquest sentit, aquesta llei permet que si el propietari particular es posa d'acord amb, amb la companyia telefònica i aquesta presenta un, un, un pla d'instal·lació, eh, però per simple comunicació tenen autorització directa per instal·lar-s'hi. Malgrat això nosaltres vàrem contactar concretament el, el regidor eh, vam contactar amb la propietat d'aquest edifici eh, per demanar-li que no, que, no, que no permetés aquest contracte de lloguer, que no ho fes. És tot el que podem fer. Realment, de moment, sembla que s'ha aconseguit eh, canviar la decisió d'aquesta propietat en el sentit de que posaven a lloguer el seu teulat. Eh, la voluntat és que no s'hi posi, posarem tots els mitjans o en aquest cas exerciríem una acció judicial i ja, en defensa del de, eh, medi ambient o de qualsevol pòsit, perquè eh, sí que entenem, malgrat no hi hagi cap estudi que demostri una incidència uh, perillosa sobre la salut de les persones entenem que dues antenes de, de telefonia mòbil sobre, um, amb una distància de 30 metres màxim és de molt difícil justificar encara que no, tengui, que no tinguem informes mèdics de que realment no pugui tenir alguna afectació per la, per la salut tot el que està el nostre abast ho hem fet, s'ha parlat amb la propietat per disuadir-la de que permeti aquesta instal·lació de l'antena en el teulat. De moment sembla que ho hem aconseguit, sembla que s'ha aturat i respecte a la del Valmés 25, que seguim el recorregut judicial. Senyor Giró, si vol l'afegir amb aquesta llei nova ens deixa totalment eh, sense poder reaccionar però hi ha un punt que tenim previst i si estem expectant que no vinguin un timp d'antenes és el tema del control de potència el que sí que tinc previst i des de la regidoria de Mediambienes antena que es col·loqui sense nosaltres en controlador de potència que posarem al control perquè aquesta potència evidentment si passen sí que després nosaltres podem incidir amb eh, aquest sentit de, de la retirada és l'única que, que estarem expectant en aquest sentit de posar controladors de, de potència d'aquestes antenes Senyora Mata uh, Senyor Font Gràcies. Fa uns quants mesos vam estar aquí discutint durant uns quants plens sobre si es podia fer un llistat dels edificis que estaven pendents de ser enderrocats. Tenim entès que n'hi ha algun que fa bastants anys, ja que la sentència en teoria doncs donava la, la rola a l'Ajuntament i si s'havia enderrocat, tenim la sospita de que per prescriurà llavors ens podem amb si intenció de fer veure, que, doncs, que això es, es porti la pràctica o es deixarà passar el temps i... No, no, no molti sentit que l'he contestat al senyor Pere Caselles ho mirarem realment de sentències de fa més de 10 anys que sembla ser la veritat jo no he tingut informació per part del tècnic s'ha demanat en alguna comissió informativa eh, és cosa meva demanar-li, ho, ho reconec uh, ho seguirem uh, em consta que hi ha alguna sentència de fa més de 10 anys que, que està pendent d'executar de, de, senyora Mata gràcies senyora alcaldessa jo vull fer una, una felicitació al Montprec jo vull felicitar el senyor Pere Giró per la gestió que es va fer doncs, del tema aquell del correcant de l'espai perquè, perquè els gossos anessin a se i a fer altres altres assumptes dels quals es queixava el senyor Almeda o parc bosc jo crec que era un tema que havia començat malament crec que es va poder reconduir llavors bueno, jo crec que ens anem de felicitar de, de ser capaços de fer les coses Ben, ben fetes i donar resposta al que demanen els, els veïns. Uh, M'agradaria saber si hi ha un termini perquè per això es posi en funcionament ja, perquè és cert que el problema a la ciutat doncs, de les defecacions i dels oríns dels animals doncs, uh, són molt, molt sensibles, llavors era per saber si això ja ha de una data per posar-lo en funcionament. són corregants, no pipicants eh? Vull dir que puntualitzar heu eh? dir que ara muntarem uns cartells del correcant del Parc a de les aigües i quan acabem aquest del Parc bosc eh? que serà en, breu, serà en breu. posarem un cartell que tothom ha de... hi ha una concicició, eh? vu dir que no és una cosa que no és allà per fer. Jo crec que en breu estarà estarà preparat perquè ja teníem el pressupost i teníem l'acceptació i ara estem planificant una mica els altres llocs amb els veïns per anar a consultar amb els veïns a veure si autoritzen si això serà un procés que, que anirem fent en mica en mica Senyor Caselles? Sí, gràcies, voldria fer una pregunta una mica en de crítica a la política comunicativa de l'Ajuntament. A mi que el regidor d'Hisenda m'informés de quina quantitat s'ha recaptat dels 80 mil euros de multes que es van anunciar que existiu que s'havien posat. Sí, quantes multes s'han recaptat a les que es va fer un comunicat de premsa dient que s'havien posat multes per un import de 80 mil euros a la zona oest de la ciutat. I jo pregunto si se n'ha recaptat gaire. Si no el preguntaria al senyor Iecora, no, que segur que ho sap, ell, però això s'ha d'executar, de, de és és competència de res i de vigent, eh? Sí, de revisar perquè evidentment no és una informació que porti això, són... Som... D'acord. Sí, sí. Uh, gràcies. Gràcies, senyor Presidente. Uh, el dia 27 vam tenir la reunió de la comissió del barri de Sant Joan i tres dies després, al mitjan de comunicació, vam veure una nota de premsa d'aquest Ajuntament que comunicava que la Generalitat i Ajuntament uh, havien fet una reunió, aquí sala de la Junta de Govern, uh, per treballar, per implantar la elecció a l'escola Bons i Pagès. Clar, uh, nosaltres teníem una reunió tres dies abans i no ens va informar de què hi hauria aquesta reunió. Jo, per tant, que... Ja sap que en aquesta comissió hi ha un membre que va, va dir que ja vam voler tenir intenció d'abandonar. La veritat que no és impresiós de mal a pitjor. O sí, aquesta, aquesta tercera reunió no hi havia cap representant dels cursos de seguretat. la primera reunió li vas demanar que, que volguessin anar-hi, la segona va venir un representant de Guàrdia i Vox del Esquadra i en aquesta tercera no hi havia ningú. ningú. Segons ells no se'ls va convidar. Jo quan vaig demanar vam demanar que hi fossin cada vegada que hi hagués una reunió, no, no un dia concret. Perquè si una de les importants problemes que hi ha és la seguretat, no pot ser un dia vinguin i ja no vinguin. Ja sabem que eh, no estan i ni estan a la seguretat al Regió de Seguretat, però sembla que no hi ha algú que pugui entendre seguretat. Cap representant de la comunitat educativa, quan feia uns dies que no hi el tema del, del director de l'escola. Bueno, no hi havia ni el Regió d'Educació, de no havia ni la Medioga Social. Clar, Uh, ara aquí la comunitat gitana també sabria si s'ha fet aquesta reunió que m'han demanar perquè se'ls comuniquin ahir el tema d'aquest possible enderroc d'alguna casa de les 44 cases aquestes el tema de l'edifici membri, a veure, vosaltres que encara esteu, jo, una nom, estic una mica de, uh, de sentir que, que les culpes d'aquest edifici estan rebent ajudes socials i estan rebent ajudes socials perquè estan empregnats en aquest ajuntament Clar, quan se s'hi demana que representi un robot de la gent, que no, que és clar, que el bar no tenen punxada. <ríe> jo no ho l'entenc. Eh, al front de la pèlvora, també hi ha les mitjans de comunicació, que ja sí, ja també, s'està fent un seguiment de tots els contadors punxats, però i sí, Endesa, tot, tot tota la infraestructura. Aquí què fa Endesa? Reforça el servei elèctric al bar de Sant Joan. Per què? Perquè hi ha un element de consum però en canvi no de peticions apuntadors aquí augmentem la potència perquè puguem enganxar-se més a la font de la pòlgora el dia 13 del cap més passat ja l'autocar torna a passar aquí tenim un barri en aquesta que el bus no passa i continua sense a solucionar-se clar, realment volia eh, no saber si hi ha hagut aquesta reunió de la pòlgica i realment si realment vostès que aquesta condició fer tenen atenció de tirar endavant o si anem allà només veníem a escalfar la claritat per aquesta Generalitat jo no sóc temor, és que l'altra vegada va ser el tema dels les de rocs, i ara tres dies després ens enterem que vostè estem una reunió aquí a la Generalitat i jo suposo que tres dies abans aquesta reunió ja ho sabien i vostès a menys teniu, si no volen explicar tot el tema de les pautes de, de, de, de, tot el, de tot el tema que també ens ho podríem explicar, però enviarem-nos un document però si equilibri dintre de tres dies tindreu una reunió entre l'Ajuntament sobre el tema sobre un pla d'acció a l'Escola Compte i Bersers tampoc se'n s'informa o sigui, jo crec que veure, no, o hi ha una marca de comunicació o és que realment vostès veuen que aquesta comissió al final doncs, no funcioni i bueno, doncs, si algun altre gruix se'n va doncs, comencem tots a marxar aquesta comissió i al final serem nosaltres no serem, serem perquè vostès realment no informen ni va les persones que ens poden informar Si sí. sí senyor Godoy si vol informar sobre aquesta acció educativa al post i pagès Sí, eh... Primer, per al·lusions, perquè diu que no, no hi va ser el regidor d'educació, jo no formo part de la comissió, l'anterior la, comissió van convidar per parlar concretament de l'absentisme i amb molt el al·lusió vaig anar, i si es considera els membres de la comissió, doncs que hi ha de ser permanentment, doncs cap problema que ha de la vida de, de, poder, de poder ser -hi. En tot cas, pel que fa a la reunió aquesta del que hi va haver en aquí, hem de diferenciar dues coses, de, de manera... El que és la caixa de comunicació, el pla d'acció que, que es va explicar aquest pla d'acció venia del, del dia abans que va ser una reunió que el director dels serveis territorials de manera, va aprofitar que era el dia de Sant Narcís, exactament, que tenia festa, ell personalment, a Girona i va aprofitar per venir a fer la reunió amb tot el claustre de professors del Pous i Pagès i a la qual aquesta reunió me la va convidar a mi perquè hi, hi fossin i va ser en aquesta reunió on el director dels serveis territorials va presentar aquest pla d'acció que el dia abans, ni dos dies abans, ni cinc minuts abans d'aquesta reunió ningú coneixia. Eh? I va ser ell que va presentar i que després més endavant doncs, doncs, el va enviar per correu tant al director del centre com a a mi mateix. Uh, aquest, aquesta, uh, això era una acció que ja dic, va ser uh, així d'urgència i que i el pla d'acció va sortir d'aquí. Després hi ha eh, la, ro, la reunió que vam tenir el dia 30 en aquí a la sala d'actes que és la que es va publicitar i es pues, va juntar les dues comunicacions eh, i aquesta, aquesta reunió el dia 30 sí que feia més dies que estava posada per, per una acció concreta en aquest en cas amb el, la direcció general d'acció cívica i que és una reunió que va coordinar doncs, el senyor Jordi Masquef eh, i que era per una acció específica per poder fer una formació perquè les persones adultes del barri de Sant Joan puguin accedir a tenir el grau l'adulat escolar. Això és el que en aquest aspecte del pla educatiu li, li puc explicar concretament. No sé. Sí. Si jo només vull afegir una cosa perquè, ara veure, jo quedo atònit en el sentit de les observacions en relació a la comissió del barri de Sant Joan perquè jo ara, recordo, ara mateix recordo que en el punt 3 molts de vostès eren presents en aquella reunió i en el punt 3 o 4 de l'ordre del dia nosaltres, amb caràcter previ vam exposar la nostra voluntat de dur a terme una acció educativa al barri de Sant Joan eh, dirigida o promoguda pel director general d'Acció Cívica, que era el una acció a dur a amb la gent adulta de la, de la comunitat eh, gitana perquè poguessin obtenir el graduat escolar, que compartissin centre amb els estudiants aquest centre es va dir que principalment es proposava que fos el Pous i Pagès per la seva ubicació estratègica i que eh, eh, aquesta, aquest, diguem, aquesta, aquest curs havia aprovat a l'experiència pilot, s'havia hagut terme a l'Institut Camp Clar de Tarragona així com a un altre institut de Lleida i que, vist l'equi que havia tingut, es pensava extrapolar a la Comunitat General de del barri de Sant Joan. Uh, yo creo que, bueno, yo, uh, muchos de ustedes llegan, yo creo que los voy a exponer. Uh, yo también de decir eso. Señor Borrego, sí. Sí, bueno, si sí, lo que usted me no sabe es lo que les dijeron, pero aquí, claro, que si lo acabo tres días, abrimos un diario y veíamos una foto muy maca, Ah, una foto, a veure, vostè dic que fan molt ràpid les coses, bueno si reuneixen aquesta plana de gent aquí, una foto molt maca, se juntes si fa 3 dies vostè no ens diu que hi haurà aquesta reunió, bueno, hi si sí, no està, podria haver-me dit, 3 dies hi haurà aquesta reunió, estarà aquí. Bueno, no s'ha si s'ha presentat un document també ens podríem haver a vosaltres una còpia d'un document o enviar-ho. A veure, aquesta va creixer, si, abans de veure la, la premsa, però doncs, també potser comunicar-nos als membres d'aquesta comissió doncs, no costa de res. El no, meu no, greu que sàpigui tot això a través d'altres. A veure, és l'única d'això i ja no ho no, que aquesta comissió funcioni, però bueno, si sí queden demanar i tornarem a recordar que, que hi hagi que ha de trigurar on hi algun representant de seguretat, algun representant de la del de, de si, si el regidor, de, si el regidor sé, perquè, bueno, el regidor de la comissió va el va escosar i per tant bueno, si jo, esta la estava està en reunió no per debadir. A veure vostè no està en aquesta comissió però ja la va excusar que està en a altre lloc. Per tant, si vostè no pot venir, però, almenys a la comunitat educativa, però sí si que ens agrairia i considerem de veure que si els punts vitals és el tema de l'educació, també que hi hagi algú representant. Si no es pot venir vostè, no és el que demanem. Gràcies. Senyor Moufar. No, referent a això, eh, sí, sí que es va parlar efectivament del tema, d'aquest de, de, pla perquè els adults del barri, eh, els que no tinguessin, poguessin aconseguir el, el graduat escolar. Però jo el, el que crec que comentava el senyor Barrello és que vam estar parlant del tema de l'absentisme, de la casuística especial que de tota l'escola Puls i Pagès i de diverses, de diverses coses sobre l'escola, però en cap moment se'ns va parlar, bueno, com diu el senyor Barrello que ha sigut una cosa posterior, se'ns va parlar del pla especial per al per l'escola Posi-Pallosa sí jo que som, parlem de dues coses diferents. Per un cantó, la intenció de l'Ajuntament de Figueres, de que els obres aconsegueixin el de i per l'altre, quan, quan parlàvem de les condicions especials de l'escola, en cap moment se'ns va dir que, bueno, que amb la Comissió Territorial... Les... Bueno, és, jo crec que anar, la cosa anava per aquí. Sí, uh, una pregunta, senyor Manfor? Sí, jo volia preguntar eh, si tenim dades d'aquesta any a quin punt estem del tant percent eh, de reciclatge dels residus que genera la ciutat de Figueres i si la dada aquesta eh, es pot considerar bona o es pot considerar eh, dintre del, dels marges comparats amb altres, amb altres ciutats de la mateixa, de la mateixa mida. Senyor Giró. Sí, bé. Recopiarem la informació, l'inviarem i farem la col·laboració. Senyor Font, senyora Mata, senyora Almedo, i ràpidament el senyor Masquef a com està el tema de l'església evangèliques. si han fet ja el control no dels disciples i si em vol dir sisplau. representa senyor uh, president, li passaré informació de, de les actuacions que han dut a terme des de l'Ajuntament la, de i en quin punt es exactament perquè tots ens situem. Uh, el 10 de març es va requerir per primer cop el decret de, 10 de març de 2014 a eh, efecte que portéssim una determinada documentació. Aquesta documentació era, primer, l'anexa del, del projecte on, on constés el complement del Codi Tècnic de l'edifici apartat DB B, HR de frenar el sistema de acústic que disposarà el local i en segon lloc es requeria un segon document que era l'estudi d'impacte acústic. Per tant, primer requeriment, eh, data 10 de març. Eh, posteriorment, es va fer un segon requeriment en data de 9 de setembre, que va ser notificat el 2 d'octubre en, en el mateix sentit, requerint amb dos documents. Aquest requeriment va ser atès parcialment en data... ara en data 10 de setembre, eh, l'Església Evangelista de Filadèlfia va presentar la prova acústica realitzada per l'empresa ECA a la que consta la capacitat d'allament acústic que disposa el local. Per tant, dels dos eh, documents que els serveis tècnics li exigien, va presentar l'estudi d'impacte acústic, és a dir, quina resistència tenia aquell, eh, aquell local. I faltava el segon document, que és eh, quines mesures implementaran, és a dir, durant a terme perquè eh, diem perquè si durant a terme qualsevol manera de celebració no afecti acústicament els veïns com que aquest requeriment no ha estat eh, doncs va ser atès parcialment s'ha enviat un tercer i últim requeriment que és el modus operandi normal de la casa eh, el tercer requeriment on se li ha Eh, adverteix de les conseqüències legals i se diu en el punt quart diu, advertir l'interessat que en cas que desestimem que, i eh, advertir a que en cas de desestiment i arxiu de les actuacions l'activitat es considerarà clandestina, que s'exerceix sense la comunicació exigible i es, i es podrà procedir al seu tancament i al desjutjament del local en base al que estableix l'article 11 de la llei 16 2009 de 22 de juliol dels centres de culta. Aquest Aquest decret va ser, aquest, decret, perdó, va ser enviat... A finals d'octubre s'ha pendent de notificar, eh, si no torna a fer, el, la, si estànant a voler de tornar a fer la mateixa pregunta al proper ple, eh, li donarem una solució definitiva. S'esperarem dins el proper ple. Perfecte. Gràcies per la seva informació. Gràcies. Señor Monfar. Sí, aquest, el que el comentaré ara és un problema que passa a, a, diversos de, a diversos llocs de Figueres, però en concret ara parlo de la cantonada del carrer Doctor Ferran, amb el carrer Vignonet, que hi ha una bateria de contenidors. A uh, aquests contenidors hi ha diversos problemes. Un d'ells és que de seguida són plens. O sigui, per exemple, anar, se suposa que les convenides només es poden tirar a partir de les 8 del vespre, però tu hi vas a les 8.20 i aquests contenidors estan plens a rebusar. I que rebusar n'hi ha varios plens. I després també passa una segona cosa que és que s'ha convertit com una eh, deixalleria eh, a l'aire lliure on bueno, els ciutadans i els de Figueres i deixen els seus mobles vells i deixen els seus electrodomèstics vells i això porta un doble problema, un, un problema primer de tot eh, estètic i sobretot estètic i, i per l'altre eh, un problema de perillositat, és un tros de carrer molt ample on normalment els nens hi juguen, inclús algun hi van amb patineta o bicicleta i tal, és que algun dia es faran mal en allà. i és per mirar si bueno, des de l'Ajuntament podem tenir això en compte, per tot Figueres però sé que especialment en aquest punt de la ciutat és bastant conflictiu podre augmentar el nombre de contenidors i està pendents de que els ciutadans no deixin no deixin els residus, que angele. Tenia Filip. Sí, aquesta bateria de, de, de contenidors és veritat que genera problemes genera problemes perquè potser si sí, n'hi faltaríem ens estem pensant, pensant de posar dos eh, d'això de, de, de rebuig en el carrer Montmilló que hi ha, el, el que hi ha paral·lel en aquest, eh, a quan tornarem veient un, un carrer més amunt doncs hi posem dos més aquesta bateria és una bateria que la reforcem eh, de matí i passem el migdia i inclús hi passa les tardes i no només això sinó que la forçem en els diumenges els diumenges de matí cada no hi pas cada setmana, però cada 15 dies segur que hi ha un incontrolat allà que tira com a aquesta setmana que vam tirar tota una habitació entera, eh, això es va tirar a les no sé si 5 o 6 de matí, però cap allà a les 12 del la mig es va retirar. Per tant sí que ens creia problemes, però bé, és un dels llocs que intentem pues, estar-hi sobre. Però l'insimisme de la gent tampoc ho podem controlar, vull dir que jo crec que en aquell lloc, quan hi hagi les càmeres eh, posades, les càmeres que tenim en aquella, potser, millor podrem d'alguna manera s'han més controlat perquè la gent tindrà més por de que algú ho vegi. És que també ho hem mirat, hem, hem preguntat i tal, i ningú diu, doncs, perquè no, no és gent fàcil, és gent molt fàcil veure que un baixa molt per de casa seu i els deixen allà, però no diu ningú, diu res. Per tant, sí que és veritat que hi estem a sobre i intentarem d'alguna manera pues, estar-hi, només perquè ja hi estem molt, però sí posar-li dos més. Senyor Borrego sí que s'ha presentat. sobre el tema, tot i que, no sé si és, sobre el tema de les zones verdes. jo sé que les zones verdes que el govern s'ha de quedar en aquest tema, perquè a veure, no no es jugava A veure, per un cap la presidenta de l'associació ens diu que vostè, eh, després de la última notícia de doncs, eh, l'emple, que si no ho podia valement, no si ho tot quan li van preguntar un mes, dos mesos va fer signes sí, d'aquesta bastant de temps que, que va refletzar la premsa eh, quan l'associació de l'Escola René vostès vostè va que, bé, que era una visió que jo he tingut a la premsa eh, així, jo que la visió era molt clara i que el mes que ve dir, que el mes que estem ara, el mes de novembre eh, ja es començaria a fer les acreditacions i que més i més es farien a la seu de l'associació al carrer Santa Lugalla això m'agradaria si us pot si sí, és veritat això, si sí. sí, sí, es sobte de bé mateix ara ja, ja, ja de seguida l'hem solucionat i d'una altra part, bé, bueno, també en la metge de comunicació s'ho ha dit que, eh, que no, que es mitja el tenia el carall, que resulta que davant de les dades del padró i del post de circulació aquests aparells tenen intel·ligents que tindrem, ja detectaran si el veí pot fer-nos d'un lloc, que la no pot soltar la premsa, no sé si la premsa tampoc ho retrat també, no sé, si que la premsa no, no acaba de fer bé, però jo que veig, el que digui això. Per tant, per veure si, si ens ho podeu aclarir una miqueta bé, com tot ha estat aquest tema de la sola merda. Gràcies. Sí, senyor Toros, si vol explicar-lo. Sí, uh, bé, concretament tot és uh, veritat. D'una banda, després d'un procés en el que s'ha estat tractant amb el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament, per haver de tindre totes les dades, procurant destorbar el mínim possible en els veïns per aconseguir que no tinguin que fer desplaçaments. Tot allò que puguem fer des de l'administració, doncs millor. I Això ens ha dut a fer un creuament entre les dades, de que disposem dels veïns, dels vehicles de tal manera que en la mesura del possible rebin una comunicació en què se'ls digui hem detectat que vostè és resident en aquesta zona que té un vehicle i que per tant podrà aparcar en aquí sense però al mateix temps passarà que segur que hi ha un percentatge de veïns que no puguem arribar a aquesta situació i pensem col·locar un punt d'atenció al públic amb els locals de l'associació de veïns, que és el més proper eh? i per tant serà el més senzill per, a, per als veïns que puguin fer el tràmit des d'allà. I això ho farem ara, eh? aquest mes de novembre, tal i com vostè deia. Sí, ah, de sí, de -se per tant, eh, ens podria dir avui sí, una data de començament de, de funcionament de la zona verda? Principis d'any. Uh, ¿Tienen alguna pregunta más, señor? ¿No? Señor Borrego, ¿sí? es si resumint només eh uh, amena nom que promoció principal n'hiem fei arribar pues el Sr. Marc Casas uh, que esperem que el seu pare regi d'aquest ajuntament de Viladells eh i la que el com un pare en política que se traversei aviat i que i que li apostuem voi que que creo que quasi no és que tot s'ha llegat i de part nostre i que crec que de vegades tota estem forta grassada. Sas sí. que és perfecte. Bé, okay, doncs, això és